Nu ska vi vara i direktsändning. Det här är Radio Nord Revival. Vi har just lyssnat på slutet på två radiostationer. Vi är ett gäng som sitter här hemma hos mig i Södermalm i Stockholm och ska prata lite grann om Radio Nord och vad det har betytt. Det finns också möjlighet att ringa hit. Vi ska försöka ha lite tele telefonväkter i. Telefonnumret är 08 för Stockholm 658 55 09. 6585509. Vi får se om någon ringer. Vi har ett antal gäster här i studion. Bland annat har vi tekniken som rattade just det här programmet, det sista programmet från Radio Nord. Ja, ja. Har tyvärr lite problem med rösten idag så att så här letade jag inte för 50 år sedan Du har pratat Men för mycket idag tror jag Jag har för pratat för mycket, jag heter Kenneth A.G. och jag var faktiskt den som som de säger här rattar sista programmet ut i Eten och är det någon som vill fråga om någonting speciellt så är det bara att ringa det här numret som angavs alldeles nyss mm. Så har vi fler gäster här, Ing Ingmar Lindqvist du berättade lite om vad som hände sen ja, det var i det här inslaget så pratade jag lite grann om hur det hela förlöpte från sista tonen från Radio Nord och fram till att hon sjönk i Temsen mynningen 1980. Eh, hon bröts i två delar när hon slogs mot grundet där och sjönk och som som jag berättade då i inslaget så sjönk hon den masten rakt uppåt stolt. Och det var väl först sex år senare som det meddelades- att hon till slut då hade, att masten hade rasat. Ja, och sen har vi en person till här. Ja, jag heter Pyrroth Eriksson och är väl än också en sån där radio- som vi brukar kalla oss allihopa som just håller på med intresset för radio. Och Radio Norde var ju någonting som man växte upp med- Och det var ju någonting som präglade mycket radiointresse utav många av oss som sitter här runt bordet. Oh, jag var rädd för att det inte går ut någonting alls just nu. Jag sa, då får du repetera. Mm. <laughs> jag vet inte vad som har hänt. Nej. Jag kanske skulle spela Tinder. Mm. Vi får se om det är någon som ringer som hör oss. Jag kan inte höra mig själv nämligen. På sändningen. Jag ska ta telefon det mutigt långsamt. Ja, 086585509. 086585509. Ja, vi får se om det händer någonting. Vi får spåna i alla fall. Jag kan kolla på det. Kolla om det görs tillbaka. Nej, det är så tyst. Jaha. Jag vet inte vad som har hänt. Okay, jaha. Eh mm risken är att lyssnaren tror att mm att nu är det nu blir det inga vad får, får koppla med andra. Mm. Det här var var var ja, varför biblioteket på radion då? Får aldrig vara tyst. Nej, nej, det är jag, jag ser hans godhet. Och ja. vill ju då. Dinger. Dinger. Sara. Lindverk. Ja, hallå ja. Hallåja. Hallå ja, nu har vi någon på tråden. Ja, jag heter och heter Rolf Larsson. Rolf Larsson. Jag får lite eko här så jag hör mig själv. Ja, det är lite Det får försöka stå ut med det. Det är lite ja. provisoriskt det här. Ja, jag får skruva ner radion sen är det också då. Mm. Vad sitter du någonstans? Jag sitter i Fredriksfors och det är ungefär 3 mil väster om Hudiksvall. Jaha. Nä nära bara 2 km ifrån Delfsbo. Mm. Och vi har ett lyssnarställe här då anten bestående lite decimerat för närvarande på grund av en del skogsavverkning här, men vi har den antenn jag lyssnar på nu är på 5895. Det är en vänsalo kan man kalla det. För. Mm. Det är samma sätt att slinga helt enkelt med tråd då. Jaha. Som är ungefär 60 meter i omkrets. Och som sitter uppspänd som en triangel då mellan två trän. Ja, men det är en ganska avancerad sak då. Nej, ja, det tycker inte jag heller. Vi har ju beverage-kantener också, men de är inte riktigt i ordning kan man säga, men så jag försökte kolla om jag hörde er på mellanvåg. Jag tror jag hör spår av. Förbolet kan jag höra er på morgon men när när de andra sändarna försörjningen så, så skulle jag nog kunna höra er. Mm. Men här på 5895 har det gått väldigt bra och det har faktiskt gått bättre och bättre ju senare tid man blir. Det, det hade jätteväntat mig men så har det varit. Jaha, det ser man. Ja, har du hört några störande stationer på 5895 då alltså? Ja, det var någonting som kvittrade. Alltså ingen annan rundradio station, men det var något kvitter ibland, men det, det var ganska kortvarigt. Ja, okej. Okay. Är det bra i torpet annars då? Ja då, det är det väl. Det är Ronny här. Ja, jag hör det. Ja. Vad har du för mottagare? Ja, det är en Icom R75. Det är alltså en så kallad semiprofessionell mottagare då. En dyr sak. Ja. Ja, det det beror ju på vad man och referdstromer så att säga, men det är ingen som där Clas Olsson för en hundralapp. Nej, det är det inte heller. Men eh, jag kan ju säga det jag var tidigare idag har jag varit ute i min eh, egna sommarstuga då, och och som ligger lite norr om Hudiksvall. Och där hörde snyggt bra då på på den här frekvensen på 5895 på en kan man säga något no, liknande Clas Olsson mottagare och kanske något dyrare. Ja. Mm. en typ som ser ut som mer som en vanlig transistorradio då med en teleskopantenn på dig. Mm. Hörr du Rolf, vad tycker du om Radio Nord annars där? Någonting som du kommer ihåg från den tiden med gavs eller? Nej tyvärr. Det var när bli så så jag satt och funderade på det varför jag inte hörde Radio Nord men men där har fått förklaringen till. De slutade 1900 eller Radio Nord slutade 1962. Ja då då är slut på 1962 fulla 10 år. Ja men det hinner väl inte att du kan lyssna på radio. <laughs> jag jag hade ingen mottagare utan jag kunde ta in radio nog då. Nej nej. Vi hade en radio men den var otroligt fast del till och den fungerar men men AM delen var trasig. Det första året. Eh det är nog ett år sedan 63 byggde jag mig kristallmottagare på egen hand. Mm. Men då hade radion ord slutat och sen i slutet på 64 då köpte jag en annan gammal radio som jag började skruva på och det var då jag började komma och börja med DXing sen. Ja, just det. Okej, okay. ja men det var ju kul att höra att det, det hörs det. Det verkar som du har gått in ganska bra över världen det här. Eh Det borde gå det i rätt fråga. Det hörs då väldigt bra här och och Jan hör det också hem hos sig på sin han hör ju inte fan så mycket kök där när du väl vet. Mm. Precis. Men det är så här det syns också bra på. Eh jag, jag tror vi ska göra så här. Vi, vi tackar så hemskt mycket för att du hör dag. Vi ska höra om det är någon mer som har lust att komma in här så Ja, ja. får vi se hur Tack det blir. Men men trevligt att du hör dag. Det gör i alla fall lå eh, fortsätt att lyssna på radion. Ja, jag tyckte det blev lite skär när ni sa att ni, ni trodde ni inte gick ut. Ja, nej men det gör vi i ja, österbågen. Det gör ni. Ja, då gör ja. jag. Okej, tack så jävla Rolf och ja, tack. 73 tack som det heter på rå till strå. Ja, ja just det, 73. Ja. Hej. Hej. Åh, oh, nu är vi live. Ja. Vadå, är vi är vi är live. Ja. ja ja, vi får Precis. se om det kommer någon mer och ringer då. Ja, telefon. Vi kan ju läsa upp telefonnumret kan jag göra så. 658 5509. 6-5-8-5-5-0-9 Och det är i Stockholm? Ja. ja Jag är lite förvirrande för jag lyssnar på sändningen och det är någon, ett antal sekunder senare så vi har just sagt att det är en lyssnare där Jaha, okej okay. <laughs> okay. Ska vi köra Landrö? Ja. Mm. ja Vi har eh, Landrö, vad är det för något? Det är eh, spottar gjorda för Radio Nord, alltså reklamspottar för Landry Radio och TV som är en av de stora sponsorerna. Och det här är från ett originalband, alltså spottar som inspelade 1962, som förmodligen aldrig sändes. Och de är på 30 sekunder styck och nu ska vi köra ut en sån här. Mm. Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service. Med Gammelservice har alla kunder tillgång till hos Landerry, ja, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerry garanti och också 3 års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerry. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu eller gå till Landerry Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. Då har vi någon mer på tråden. Hallå. Har du lagt på? Nu lägger vi på. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vem är du? Ja, det var Torlej Teros, SM-Saxingby-Oskar-Rudar på Raga-Massur i Borås. Hejsan. Hej, jag har lyssnat på er under två dagar här nere i klock kring motfonihad är på 5895 då. Det låter trevligt. Har du provat medla vågen också 603? Medla vågen funkar inte här nere för det är för lång distans men kort vågen funkar jättebra. Mm. Eh och jag har läst om på, på eran blog där att ni har till och med hus till Egyptunspanne. Ja, just det stämmer. Ja, men det, det låter ju trevligt. Vad, vad tycker du om programmen då? Är det någonting som tillhör dig? Ja, det är dig? helt underbart alltså. Om man säger så här att det här är ju något helt annat än vad som sänds på FN-bandet idag med, vad heter dem, Riksrätten och Mix-megapol. Ja, Riksduntaren är det ju. Alltså, ja. jag, jag kan i stort sett undanbema i den smörkan på ens önska. Mm. Får man säga så? Det får du gärna säga i den här kanalen. Det är ja, inget som är helst för jag jag jag jag vill inte höra skiten på det svenska. <skratt> <skratt> ja. Ja, det, det, det var mycket ren svenska där. Ja, jag tycker det har är ett annat sätt att verkligheten väldigt bra men när det får ord där alltså. <skratt> ja, jag jag vill inte höra skiten på det svenska. Jag har också lagt ju jag är jag är född 64. Jag har liksom vuxit upp med den generationen. Jag har inte vuxit upp med med, med Rode Nord. Men på något sätt så symboliserar Rode Nord där John vill höra. Ja, okej. Okay. Ja, Om det där det har ett löst ut för det är många som har hört av sig som faktiskt är ganska unga men som uppskattar det här ändå. Ja, absolut. Vad kan du göra av det? Fortsätta ja, och lyssna får vi se. Du. 73. Oh, 73 poäng vad är? Tack så mycket. Vad betyder 73? Jag det är helst jag kan när jag översätter ja, det. Kan man inte säga det då? Ja, men... Det, Så vanligt radio, folk radio, förstår. Radio det finns någon som heter 88 också. Ja, det gör det. Och det betyder... Jaha. Vet du vad QTK betyder? Nej. Ja. Det, det är den roligaste Q-förkortningen jag vet. Det betyder vilken fart gör det i ett luftfartyg i förhållande till marken. Men det ska vi inte för djup oss i nu. Det är någon som ringer. Då? Ja, mm. och på samtal. Det här var Radio Nord. Revival. Mm. Hejsan, vi kopplar ut dig strax här. ådjuno old revival vem har vi på tråden Ja hej jag heter Tommy jag pratade med dig förut på telefon i Vintras Ja hej Tommy hej Hej Ja jag vart jätteglad över det här med med med ja inte glad över avslutningen men men att äh, att äh, ja att det hörs så bra och säger lyssna på internet Mm Eh jag tänkte fråga bara om ni kommer att sända något ytterligare på internet ett tag framåt. Ja, vi har inte bestämt än men några dagar till går det nog. Ja, men jag hoppas att det går många vart. Alltså. Ja, ja. Du... Det är fantastiskt roligt det, är det. Och jag fick ju höra idag jag pratade med dig, är är det du kvar fortfarande? Ja, vi är kvar här allihopa ja. Ja. Jo, jag pr jag pratade ju med dig på rutt om om att jag ville ha få höra på Radio Nord 20 och 2K alla, men då fanns ju inte naturligtvis alla program inspelade, men man kunde kan ju spela skivorna och bara säga, or det är för någonting det behöver ju inte vara och jag fick ju höra det, i alla fall ett som var bra kvalitet på här. Ja, ja. idag som som gick ut, det var väl i pron eh ifrån det här bandet som spelar in på Kammakargatan förstår jag för det var ju inte från Mellanvåg i alla fall. Nej. Var ja. sitter du och lyssnar någonstans Tommy? Eh, jag sitter i ävle. I ävle ja, hoppan. Okay. Riktigt. Ja. Men då lyssnar jag ibart via internet. Ja. Okay. Ja, just du gör det för min eller min radio som jag har för kortvåg den är ty tyvärr trasig. Det syspen fungerar inte. Det ska ska jag ta och lämna in den på till Domikalsta om de fortfarande finns kvar men det tror jag. Ja. De Vi har ju Ingmar Linkvist här det är han som ordnat de här fina inspelningarna från Kammakagatan. Kan du berätta Ingmar vad du har fått tag på de här? Ja, jag har fått låna band av många olika Radio Nord medarbetare och eh, inte minst har jag fått låna från Jack Korsack eh, när han levde eh uh, mm. han hade en stor kapsäck uppe, uppe på sin vind som uh, det var en riktig amerikakoffert med en förfälig massa band, rullband och <laughs> och det var ju mest ja det var bara i de, i den samlingen var det ju bara studiotayper då ja. med då väldigt bra ljudkvalitet på ja. Eh sen har ju fått lån också av ja olika privatpersoner som har haft och eh mellanvågsinspelningar i mycket varierande kvalitet då. Ja, det det det var en sak jag ville fråga om. Det går det bra det? Ja. Vi kände om jag avbryter, det var inte meningen så inte. Men men men det här kan ju jag tänkte säga det är ju så mycket och om det vore inspelat på Kammakagatan från Radio Nord till exempel då skulle det ju inte vara några störningar eller hur Nej precis. Och det är ju lite då och då på de här så att det är alltså folk längre bort förmodligen kanske eller ja nå privata inspelningar helt enkelt. Ja, nu vet jag inte riktigt vad vad vad bikka inspelande du menar för det, att man det... hör jo hemma när de här som man hör ju klart tydligt att det är inspelat från mellanvåg för det brusa ju och, och så kan man höra någon annan station i bakgrunden ibland. Ja. Och det det kan ju inte vara de alltså de banden det, det är alltså det är sant typ en radio Nordse från Ja vården. visst ja det är ju blandat eller va Ja alltså det är ju blandade inspelningar som vi har kört här alltså en del har ja. varit studiotaper direkta original från från ja, ja inspelade i studiorna på Kammakagatan då ja, men att det är ju många då inspelningar som är tagna mm. från Mellanvägen också ja. Men det är hyfsat kvalitet i alla fall tycker jag måste ja, säga. Ja, i de flesta fall så låter det väldigt bra även om de här mellanvågsinspelningarna. Ja, och speciellt då det här topp 20 som gick ut idag på eftermiddagen ja. över nätet. Det var, måste ju ha varit en studiebandet för det var ju ingen mellanvåg. Det var ju fantastiskt roligt, roligt att höra ett ja. helt topp 20-program. Jag har nå sett eh, topp 20 program som både har varit studio originalinspelningar och ja. eh, mellanvågssinspelningar så jag jag kan inte svara på hur det var med just den inspelningen som du Nej, menar. Men men jag jag har jobbat på Radiocentral hela mitt liv. Det kanske du vet vad det är va. Ja. Ja. Och hållt på med band och inspelningar och sånt där. Vi vi eh, jag lånade eller vi gav dem till de fick Och beställda program då från UR och sånt där. Ja, ja. Mm. Som vi bandade åt dem och, och så fick de låna dem då. Så att det har ju varit mycket gamla Revox-maskiner och mm. sånt där. Och, ja. Så, så det var ju jättefina grejer egentligen. Ja, ja jo nej men det var ju roligt att du har gillat det här ja, men kan... mycket ja. jag jag tänkte så här om man om ni har svårt med idéer ifrån att fortsätta på nätet jag vet inte ni har kanske inget tillstånd för för FM och mellanvågen och kortvågen mellan kort längre än den är här igen kanske. Nej, och det här har ju varit ett litet fritidshobbiprojekt ja, det här. Ja. Ja, jag förstår. Och det, det. kanske vi inte kan hålla på med för evigt. Nej, nej, nej det förstår jag. Men jag tänkte att, att mycket spe, vi spelar ju ingen roll i vilken ordning grejer eller sånt. Kommer i mig jag tänkte på listorna och om det är någon som har lust och på de typ huge listor sånt där som inte finns att de listorna i sig finns ju bevara men inga inspelningar kanske. Man kan ja, ju man kan ju titta alltså på... om du menar låtarna så de ja. de finns ju de ja. går ju och få tag på ja. det och det finns ju många som har Eh det finns ju många som och på olika närradiostationer i Sverige har sänt ut och och jag vet att en som återutsändning av nyskapade så att säga topp 20 program sker bland annat från Radio Haninge. Ja, som är en närradiostation söder om Stockholm. Eh men det finns på många olika håll att man alltså gör en slags eh så mer ja, ja man återskapar så att säga ett ja. topp 20 program idag med alltså och går då efter Radio Nord topp 20 listor ja, och då ju. har man då ofta haft väldigt en besvär med att få tag på exakt just de här låtarna som ja. ingick där för att många av de här låtarna kanske är väldigt unika och få tag på idag Ja precis Jag menar Bazoom en låt till exempel med vad heter de nu orkester Les Elgards orkester. Ja. Jag menar hur får man tag på den? Det, det det går att få tag på den, det gör det, men det är inte så lätt. Det är finnat med mycket besvär kanske. Ja. Nå ja, vi kanske ska gå vidare med det ja, kanske finns fler lyssnare som vill komma fram. Ja, o oh ja, o oh ja, vill. Ja. Det var så ni ville få komma framåt ja. men hoppas ni kan fortsätta en stund till i alla fall på nettet. Vi får se vad det blir. Tack ja. ska du ha. Hej. Ja, hej hej. Ja, hej hej. Hej hej. Det var en lyssnare. Det går att ringa 658 5509 eller hur pyret? Ja, visst telefonnummer till oss 6585509. Här med beteckningsområdet Stockholm 08 som vi brukar säga. Mm. Och det ringer redan och det är riktigt roligt att ni är vakna och är med oss som är intresserad utav just Radio Nord. Det är Radio Nord? Så det var över. Mm. Ett ögonblick. Okay. Ja. Sure. Då har vi en ny lyssnare. Hallå hallå. Hej på dig, Jag är Jagero. Hej hej det är strax säger de om sala jag har ju vår barns att jag känner till det här väldigt väl och håller på med höra. Ja, det. Okej. Okay. Ja, det är rätt så kul och eh, redan nu ska vi betta för dig att det att vi har varit mycket snack om skivorna efter er och de gick nog ner till oss i Kongo för jag var ju i Kongo vet för FM-materialen där. Aha. Och satt och körde radiokamina. Och då fick vi nog många av de här skivorna och för att jag har själv suttit som tekniker och spela dem där nere. Varomarkerade märkt på ja. något sätt. Det det var ju Bertil Järnberg vår tygofficer då som såg till att det kom kom ner och det var alltså en, en gåva så han i alla fall till oss ifrån arkivet en del av arkivet inte allt en del Nej. av arkivet som var lagrat i nord. Mm. Och det har vi diskuterat många gånger fram och tillbaka. Men man vi har förstått så är det var det så. Jag kommer inte ihåg jag kan inte sitta och minnas att jag såg att det stod någonting på skivorna. Det gör jag inte. Var de märkta då, menar du? Jag vet inte. Ska vi ju fråga Kenneth Agehed. Um, var skivorna som ni hade på Radio Nord, var de märkta på något speciellt sätt? Ja, ni låter ju ha lite raspy, va? Som en gammal skiva ja, ja. ungefär. Man får ju byta stift. Ja. Men nej, jag kan inte tänka mig att de som vi hade ute på båten var inte speciellt märkta. Vi hade de som backup när man körde på nätterna när det inte var några program. Som var inspelare från stan. Ja. Så att eh, nu har inte jag någon att höra. Jag har inte hört vad du säger. Nej för att jag vet ju inte om de här kommer från Kammarvika gatan. Eller om de liksom hade varit på båten. Men enligt vårt yg-officer då Bertil Järnberg som tyvärr har gått bort här. Ja. Har han, så har, har han ju fått de här skivorna del av. Ja. Berättar han för oss från Radio Nord vet du. Det, ja. Är, är det så kallade promotion skivor ja. alltså? Ja just det. Aha. Så det är otroligt vis så så satt jag körde de där har jag situation ja. där nere. Då? Jo då jag har flästycken ja. såna här själv. Ja. Vi samlade ihop det som blev kvar då liksom ja. när det blev land ner. Vad heter det stängd av maskin vad heter det sändaren då som fick ja. vi åka hem då. Men eh, det är sånt där som bolagen skickar in för att man ska spela om där och liksom av ja, det. Så har de såna är de säkert mycket värdefulla för de här Rodi Norda entusiasterna som jo måste ju han hård men här nu. Det finns lite olika bud om vad som hände med skivarkivet de bord på Radio Nord och även det skivarkivet som var ännu större som fanns på Kamhaka gatan. Jag har ju pratat med Raya Ravell men hon levde och hon hävdade att alltihop eh av även skivarkivet att det skulle ha gått med båten när den lämnade Sverige och svenska farvatten. Det hon hon hon påstod faktiskt det och jag vet ja. inte om hon minns rätt eller. <laughs> och det är möjligt att det, att det kanske är så att ni hade en del att ni kanske fick till skänks då för det här sändningen i Kongo, kanske en del av grammofonarkivet. Ja. men kanske inte hela för att de hade kanske ganska stort skivarkiv. Ja, Så inte. jag jag vet inte liksom. Jag jag jag kan ju inte säga att du har fel och jag kan inte säga att Rai här väl har fel. Nej, nej nej, jag jag är inte säker på mig sak med att jag går helt enkelt på vad som sa då. När vi fick vart jag fick material vi fick väldigt mycket eh från andra håll också och vi fick väldigt mycket faktiskt via Sveriges radio ner inspelade hyllans hörnor och allt sånt där som att spela upp på och oj där sen mest uppresta bandspelare där nere och en hel del andra ja vår nya gamla eh pandabildspelare och så vidare också. Och så hade vi en ombyggd fartriksradio då som gick som eh, på mellanvåg plus att vi hade kortvåg ute också för olika detaljement som låg ute i buskret. Men vi bryr oss inte om det för eh, jag kan rapportera för att här hörte jag hört det bra i alla fall nativitetsjäster som jag finns ungefär en 2 mil som värt tror jag. Mm, sen bara. Jag har 6:30 nu. Har ju gått och raxat lite grann under dagen, men inte nu på kvällen då för det ligger någon spännande station på tror jag. Men han ja, har ett då inne dit bra. Är du rör dig med Sven då har på tråden. Ja. Kan du berätta lite kortet om den här stationen i Kongo? Det här är ju riktigt intressant. Sänder ja. ni på mellanvåg eller kortvåg eller vad var det för typ av radio det? Vi låg på mellanvåg, men vi hade alltså en sån här ST 450 tror jag de hette ombygg en fartygsradio då och den låg väl på 1 kilowatt utan ungefär. Och vi hade kort också enheter i den också. Det är den såna gränssågsradio som vi byggde dem för mellan Mojave inte minns fel. Mm. Och den andra delen körde vi ut som korttog till det etablissemnt där vi hade ett enormt område då nere i i Chaba provinsen. Så det var för eh, enheterna mm. som var där nere alltså. Ja, och okay. vi körde för FN-trupperna då och vi var inte ensamma utan vi fick alltså in Canadian hours och eh, ja, vi hade norrmänserå på kampen också. De fick också komma och köra sina timmar och så vidare så. Vi var igång väldigt mycket en fan 3 timmar på på morgon, eftermiddags vid sjön och så körde vi kvällarna fram mot 11-12 faktiskt. Ja, vad hette stationen? Radiokamina. Radiokamina, ja. just det. Ja. Ja, det var intressant att höra. Vad vad tycker du om det här initiativet då? Ja, det är bra så det. Jag följer det naturligtvis. Det är helt hålligt. Jag jag är ju född 38 så jag har ju lyssnat mycket på Radionor som du förstår. Medan mm. man kör där i bilarna med flickorna. Ja, det är bra. Ja, det är viktigt. Okej, nej men du får ha det så bra, Dag. Ja, ja. Och tack för att du hörde av det och ja, fortsätt Lyckligt att lyssna. Tack för att du har. Hej på det, hej. Tack, hej. Ska vi köra en egen? Ja, oj. Du, du, du, du kan behålla lurarna för jag har egen. Ring 24 58 60. Landrö byter ut er gamla tv mot en ny. Ni får ett bra inbytespris som räknas som handpenning på er nya tv. Som ni sen betalar med bara 50 kronor i månaden. Och naturligtvis, ni får. Tre års fullständig tv-garanti. Och där till. Flygande service. Ring alltså 24 58 60. Till Landrö, Sveriges största radiohandlare. Som just nu fördelaktigt byter ut er gamla tv eller titta in till Landrö Svevigen 60 eller Landrö Ågatan 25 i Linköping. Ja, här har vi flygande service när det gäller telefonsamtal också. Vem är det vi talar med? Hallå. Här har vi flygande service när det gäller telefonsamtal. Vem är det vi talar med? Ja, hej, jag heter Lasse Lundberg. Jag har lyssnat på er här via ja vi tog gick på söder idag hade med mig en sån där mm. eh en liten freestyle runt att lyssna det. Sen när jag lyssnar senaste dagarna här har det varit jättekul alltså jättebra att när jag kört det här. Det var en hel del saker jag inte hade hört tidigare eh, av Rodrigo Nord så var kul lite nytt. Du lyssnar alltså på FM då? Vad sa du? Du lyssnar på FM sändaren 102,7 MHz. Ja, precis kortvågen har inte lyckats, där har jag inte fått in någonting. Och sen lyssnar jag lite via internet också här i kväll. Men så att det är så jag har lyssnat. Förra vändan, då fick jag in det på kortvåg lite grann. Det var ju lite roligare på sitt sätt att höra på AM. Men, nej, men jag tycker det var kul i alla fall. Men jag antar att de här programmen finns då burkar. Det finns de på Ingmars sida då kanske. Fast mm. man kan... Kommer du ihåg Radinord eller är du för ung? Nej, jag kommer ihåg det. Jag satt just och tittade i min kalender. Jag är född 55 så jag var 6 respektive 7 år och vi bodde ju i Salt till då eller vi bodde sombeberg flytta till Salt och bodde vi Ersta Viken och bara för något år så fick jag lära då att Ersta Viken använde Radinord för det stod sig då när vattenbädd rin till Stockholm till någon gången linje från Stockholm City och Västerviken eh, sydöstliga utåt så hamnar man ungefär där där Borås låg låga förstått. Och mm. Så att vi är gick in riktigt bra. Jag kommer nog att ha någon jätte likadune med grammofonier som man. Mm. Vi ska höra om var kan inte dagid. Eh, ja, vet inte om det där stämmer. Jag har tyvärr obesjö ström som jag har i ren chefstekniker ansvarig för de här grejerna gått hem nu så han är inte här längre så jag kan nog inte svara direkt på det där men jag tycker det verkar lite märkligt alltså det där du säger det skulle vara, jag hörde det från en kompis på radion och det skulle vara just för att det går bättre över vatten och då skulle man ha lagt sig där av den anledningen ja oh jag stod på kartan så stämmer det med Österviken och ja, det kan man... jag nog tänka mig att det gör alltså men jag undrar om det spelar så stor roll egentligen. Där och... tror jag jag tror att det som spelade väldigt stor roll för fända fartygets placering det var hur pass tillgängligt det var för passbåten att ta sig ut dit och hinna ut dit innan de sen stängde tullen i i Ninesham så att säga. De måste först eh passerat tullen i Ninas hamn när de gick ut eller innan de gick ut och sen när de kom tillbaks och de stängde de hade ett visst öppet tollande där helt enkelt så har jag fått det förklarat för mig och eh så att de låg nog på en betydligt sydligare eh position än den som då skulle stämma in på det du säger. Så har jag fattat det hela. Sen vill man väl också förutom Stockholmsroder täcka in så mycket av det sydliga Sverige som möjligt eller som det bor fler. Vad är väl en sån tanke också kanske. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag tror att de var tvungna. Alltså eh det hade kanske var det fanns ju alltså den den idén du lägger fram där den är ju väldigt bra ur rent radioteknisk synvinkel, vågutbredningssynvinkel men att de var tvungna att alltså anpassa sig efter ja praktiska ja. eh förutsättningar så att säga. Ja just det, stämpla ut och in. Ja, kan man ja, säga. Det. Men de flög ju ut en del det, det som flög från planet ju, ja, det skulle också tullas ut ja, innan de kom ja, flyga. Ja, jo, med. och det var ju ute vid fåsen då det var väl att de tullade det ute vid bromma och så följde de med. Skå, skå. Ja. Sko sko ja jäderby. Jäderby. Ja, eh uh, Nej, de hämtade upp nej. en tullare först jag. Ja, precis. Som höll när vi bromma och själva flygningen skedde från Skå, mm. men att tullningen skedde ute vid Bromma, så har jag fått det betat för mig. Mm. Och så tog och, de, de med Jag vad säger kanet? Ja. Ja, nej, nu jag jag, jag jag har bara sett andra änden ut av det här när det här droppar avplaner ja. båten när man fiskar upp den. Så jag är inte så in satt i om tullarna vart där på petat. Alltså jag lite. jag fattar det så att alltså de för, var tvungnas först åka till Bromma och där hämtade upp en tullare mm. som följde med ut till Skå. Mm. Ja, men han var... följde inte med i flygplanen. Nej, precis. <laughs> men blev inte nerkastad. <laughs> precis. Ja, men det var jag det var förresten det blev. Ja. ja. <laughs> Men jag har undrat över en sak, för att de här rullbanden, jag kommer ihåg när vi fick tag i de här rullbanden många år senare. Det var ju stora, 10 halvtums kakor. Alltså var det, var det helspår? Jag tänker på att i den här droppen vill man ju egentligen få med så många program som möjligt. Var det, var det två program eller två kanaler på varje... Nej. De de var fullspår alltså det det och och och man kan ju tycka verkligen att det var väldigt vad de var ambitiösa när det gäller ljudteknik när det ändå bara skulle sändas på mellanvåg och så. De kunde ha nöjt sig med jag menar bandet var inspelat på 7,5 tum och de kunde ha nöjt sig kanske med en betydligt lägre bandhastighet och och kanske dessutom lägger ett tvåkanal. Men det de de hade de här Ampex maskinerna och de var utrustade på det viset då de kom från USA levererades liksom i det skicket och kördes på det viset. Så att de här bandinspelningarna har ju ett väldigt fint ljud när man får tag på ja. de här studiooriginalen. Ja. Och ett mycket bättre ljud än vad det egentligen var nödvändigt att ha kan man tycka. Jag tyckte det lätt bättre då 1980 då en en vad vi hade då i professionella ljudstudior. Det var väl att mickarna var nyare än senare. Men jag måste säga jag var på en studio som hette AV elektronik. Och det roliga var att vi hade såna gamla Ampex maskiner som jag satt och när jag kopierade band och körde ut och sen senare så har jag sett bilder och börjat fundera på om det kan ha kommit från Radio Nord, det vet man ju inte om det är 350 eller om det var ett par ja. exakt likadana amerikanska som hade kommit i skivindustrin i Sverige mm. kanske. Vi har det. ju fått hjälp från uh, Janne Forsman med han har lyckats jaga rätt på såna här maskiner i i flera falliga exemplar dessutom här ja. i Sverige och det ja. kan inte vara exemplar som har något ursprung från Radio Nord men de är ju alltså precis samma modell eh så det det fanns noga så på en hel del platser i landet på i i proffs ljudsammanhang såna maskiner utan att det hade någon anknytning till radenord. Men men vad hände med alltså då som fanns på Bolsjor gick väl tillbaka men vad hände med de som fanns på Kammerkagatan med den tänkte. Det var lika rent alltså det, alltihop eh, lastades på båten rubb Aha. som stubb och det platsade in av Ove Sjöstrum och sen åkte det med och det okay. var ju meningen att det skulle vara ett kit då av ja. komplett radiostation ja. med sändare fortig och studio utrustning som då skulle gå till de här Radio Atlanta så var tanken. Ja. Oj, det blev ju så också även om då, då dröjde väldigt länge innan det här gick igenom. Så ja, att men tanken var väl liksom att det, den båten skulle väl gå egentligen ganska ja den skulle väl gå ner till för Fe, förhol då för lite upprustning och sen skulle den väl sättas in för sändning åt Radio Atlanta men det blev ju en väldigt långdragen historia det där. Ja. Och ändå sen då när Radio Atlanta äntligen kom igång och blev verklighet så blev ju det en väldigt kortvarig radiohistoria för de fick inte alls den lyssnar ja, det är en lyssnarmängd som de hade förväntat sig. Och sen slogs det hela ihop bara med, med Radio Caroline. Ja, det är ju lite roligt att Bonchour var med där för att 1964 när England fick hela sin piratradio boom där. Det var ju en jättegrej att äh, tänka sig att äh, liksom Bonchour eller Miamigo då att den hade varit med i, i spelet på något sätt. Det är lite roligt tycker jag tänka sådär. Och och blev var var den första och eh, den sista av alla de här. Ja ja. Och eh, överlevde ju de här andra offshore piraterna med oh, ja, decennier kan man säga då. Ja. De ja, de vandrar ju, ju ner då 67 i augusti, 14 augusti är det väl 67. <skratt> ja. Ja. Men hon, hon. levde vidare. Ja, men vi kanske ska okay. köra vidare här också. Ja, vad bra. Vad kul att prata med dig. Det var, var kul att prata med dig. Det var jätteroligt att alla hörde de här sakerna igen. Så att det är bra. Var det så bra? Ja, ta tack, tack. Tack, tack. Mm. Hej, hej. Du, Ronny, du är bra på engelska. Kan du ta en telefonnummer på engelska? Det kanske finns någon utlänning som vill ringa. Jag tror inte så. So? Alright, hello everybody. Uh, you're Radio. listening to Radio Nord Revival, and um, we are broadcasting live from Stöder Malm in Stockholm, Sweden. If you want to give us a ring and tell us about how you're receiving us, and uh, if you have any memories uh, about Radio Nord, maybe, uh, please uh, give us a call on um, 46, which is the land code for Sweden, that's 46, and then it's 658-5509. That's uh, 46 for Sweden and 8-658-5509. Please give us a ring. Ring alltså vidare på 08 658 55 Och jag tror att vi har ett samtal på gång, eller? Hallå? Har vi någon, har vi någon på tråden? Hallå, hallå? Okay. Någon försöker ringa? Ja, eller söndag morse eller någonting. SMSar kanske. Eh, mm. då kör vi en uh, jingle istället. Mm. Vänga, right. vänga, vänga, vänga, vänga, pengar, pengar. Ni tjänar pengar under tre långa år därför att ni inte behöver betala ett enda öre för den service Landrö ger om ni själv lämnar och hämtar apparaten. 3 års fullständig Landrö garanti lämnas på TV, radio och transistorapparater med FM för program 2. Och så ni tjänar pengar på Landrös 3 års garanti Ålandrys Flygande service Landrøy Radio TV Sveavägen 60 i Stockholm telefon 24 58 60 Landrøy Ågatan 25 i Linköping Nu har vi en ny lyssnare. Nu ska vi se vem kan få bättre. Ja. Hallå hallå. Ja, hej Rune Larsson heter jag. Hej Rune. Jag har lite minnen från avslutningen. Berätta. Ja, jag var på väg från Gotland och skulle åka över till Danmark. Och jag har ju lyssnat på Radio Nord från där de startade. De bodde ju på Gotland. Där var ju, jag lyssnade lite svagt i bakgrunden. Jag hör att det blev lite förskjutning. Ja, det blir det. Det går vid internet där. Ja, just det. Jo, det Jag har ju varit med radionord från första starten när jag bodde på Gotland och där var det var ju väldigt fin mottagning så att jag hörde ju från från första minuten till till den sista. Och avslutningskvällen då var jag på väg med min bil på en båt ifrån Visby eller eh den gick ut ifrån Visby och över till Åskarshamn på den tiden det var ju 60 tredje här så att det är ju ett, ett lite länge sen och när jag kom till Åskarshamn så skulle jag sova över i bilen på natten så att jag låg alltså i i bilen en gammal Ford hade jag köpt jag hade ju nyss fått körkort och lyssnade de sista timmarna där det var väldigt intressant och och och ta del utav sista minut med som jag hade varit med hela tiden från från början. Så att eh, jag sov över i övre bilen och sen fortsatte jag då dan efter till till Danmark. Mm. Eh och det var ju en en spännande resa. Så det är det minnet jag har utav avslutningen från Radio Nord. Var bor du nu? Nu bor jag i Uppsala. Och jag kan hälsa till Ragge också som jag hörde här tidigare han ...var ju och berättade från Kongo. Just det. Vi är sändaramatörer så att vi är, mm. är kompisar. Vad lyssnar du på för frekvens? Har... Jag lyssnar på 5896. Går den bra? Det går väldigt fint nu. Den var mycket störd tidigare men nu är det... ...ren och klar signal här på markvågen. Det är ju inte så långt ifrån Sala och eh, hittill... Nordost om Uppsala. Hur går 88,6 i Uppsala? Hörs det bra där? Nej, den har jag inte. det det är för långt jag bor en bit nordost om Uppsala här. Okej. Okay. Och mellanvågen då? Nej, den har jag inte hört. Men kortvågen går ju bra men jag har ju bra antenner, 2 x 20 meters dipol här och en IC706 får jag i sändare amatör liksom ragge. Mm. Vi har samma intressen. Pratar ni mycket om Radio Nord när ni går ute och på amatörbanden? Nej, ja, det har nog inte blivit så mycket pratat om det. Så att det, det, det, är en, det är väl glömt nästan. Men jag var med och lyssnade på den förra utsändningen här för ett år sedan. Det var ju också lika spännande som den här utsändningen jag har haft nu. Det har gått väldigt bra. Nu är du. <kör> det ju nära Kenneth som pratar lite grann. Är det något särskilt du befrågar om när det gäller Radio Nord om det är liksom livet om bord eller andra såna här saker? Nej, jag har tagit del utav det som har lagts ut på internet här så att jag har har hört och eh, tagit del utav Antiapa där så att. Okej. Okay. Det, det det känner jag till det mesta och det berättas ju en del under tiden men vad igång också om deras trappatser. Okej. Okay. Det var mycket som händer där. Mm. Ja, men då så. Vad trevligt att höra av dig i alla fall. Då ska vi tacka för lösna rapporten. Ja, det har gått väldigt fint här, ja. Mm önskar en god fortsättning ja. även fast det är slut på Radio Norr så hoppas jag att ja. ni kan köra något nytt sånt här jubileum. Ja, vi säger väl 73 då. Ja, ja 73 år. Det var väl 73 när hade funderat han vad det betydde år ja. 80-årsdagen Kenkis. Ja just det, ja, just. Vad <laughs> ni 99 kan det <du> väl också. <laughs> jag tänkte säga det till Jack coacher skulle man väl faktiskt 99 då. Det. <laughs> <Ja>. <laughs> och vad det betyder för en annan överskattning. Ja, och ja, vi kanske inte katare i reaktionen. Men nej, det är inget positivt direkt 73 från SN5CU i Uppsala Ja, 73 från Radio Nord Revival här Ja, tack ska ni ha, hej då Tack själv, hej då Nu blir jag ju nyfiken här 99, vad har det betyder? Ja Ja, fan roffen ju ja. <laughs> ja, det kanske man använder ibland, ja Ja I amatörkretsar ja, det ja. föregår med några om det någonstans. Eh herran, ja, vi kanske ska berätta lite grann om vad vi egentligen sitter någonstans i våran provisoriska studio och direktsändning och sånt där också, inte bara prata i telefon. Jaha, men du ringer igen. Ja, vi kan det är lika ju lika bra att ta det. Ja, ja, men då då tar vi det. Tar vi det. Tar vi det. Mm. Hallå, Radionord Revival här. Vem har vi på tråden? Hejsan, mitt namn är Rune Hedlund valens naporer när det är stort säger hela dagen här. Och eh det hörs väldigt bra här. Jag bor utanför Linköping. Eh mitt emellan Görvel Linköping i ett litet samhälle som heter Skövdestorp. Mm. Och eh, jag även också en sån här så kallad radiotrenaliten. Och jag har i minnen ifrån eh, avslutningskvällen jag hade på Radio Nord. Eh på den tiden så eh, bodde jag i Stockholm eh i Farsta och jobbat som brevbärare. Där. Och på kvällen så eh hade kompisar nu jag eh samlat till en avslutningsfest ihop med Radio Nord då. Och hur hur det rym på den tiden när man var ung då. Och vi satt ju och lyssnade hela kvällen upp på tills Radio Nord. Ja, avslutelseprogram. Sen vet jag att det fanns inspelningar på de här två sista timmarna då på Lari Nord, men jag lyckas aldrig få tag i det. Eh, och jag har funderat små gånger på var man får tag i dem. Ja, vi har ju den rätta mannen att besvara. Det är en fråga här, Ingvar Lindqvist. Jaha. Ja, du kan lyssna på de sex sista timmarna om du vill på min webb. Där finns de utlagda. Jaha, vad sa vi? Det är på eh radiohistoria. Ja. Snessträck jvbnf. Ja. jvnsa, det har varit kanske ja. lite otill. jvnf.org. Ja, okay. okej. Okay. Och där kan man hitta då hela Radio Nords historia och massor av inspelningar av topp 20 och det 10 och ja. Välkomna ja. ombord och allt vad ja, programmet hette. Gatlandin ja. Lars Andersson och Lennart Ratteling och hela gänget finns med ja. där. Eh, okay. jag är också ett minne här att det pratades mycket om transistorradio och så vidare i reklamen här på Radio Norr. Och det nämns så att jag var inne i en utav de butikerna och köpte en liten transistorradio vid den tiden. Och det var en slags transistorradio med inbyggd antenn i handremmen så tacka kunna hänga där i radion om Halfen och här jag på med dig på ehm bibeldistriktet där vi då går och jobbar då. Ja, det med musiken och arbeten så där. Ja, men det var ju underbart. Ja, och tyvärr har jag inte den radion kvar, den såldes den fortfarande den här. En liten med ja, det var en konstledare vad det utan på den här och liksom rev fram än då som någon annan inbjuder det. Hade du köpt den på Landrör då eller? Förmodligen var Landrover. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men vad är det för en butiken de, de pratar om ju? Kanske Broddmans? Broddman? Brottman, kan Broddman, Broddman, Broddman. Ja. ja, just det, just det. Kanske ni, det kanske var en Inglen? Eh, nej, det var inget märke. Nej, det var det inte det. Det där du har jag en son som kan laga det här. Ja, du du får gå ut på tradera och leta. Du kan finna stämliga saker där. Ja. Jo, jag är en sån här radioammatör så jag har ju en gammal Icon här, 751, och med tillhörande dipol för eh, 2,20 meter här. Så det hörs väldigt bra här nere hos mig. Sen var jag inne och, och lyssnade på eh, mellanvågen här, men jag hörde ingenting där faktiskt, det var bara störningar. Mm -hmm. Och eh, senare på kvällen här så blev det mycket åskstörningar hos mig här, så jag har sista timmar här varit in på internet och lyssnat på det här. Det är ju en stor, fin kvalitet här också. Mm. Mm. Att, eh. Fast jag har mycket roliga minnen ifrån Radio Nord och eh, jag började när jag var liten då och sen åkte hemma ensa på mina föräldrar här utanför Mjölby då på den tiden nog. Det eh, försökt man också lyssna på Radio Nord men det gick mycket mycket dåligt faktiskt på den tiden. Men eh, idag han hörs väldigt bra över kortvågen här. Och det bor jag ungefär 15 km ifrån mitt föräldrars hemingsväg. Och ja, vad heter platsen sa du, där du bor det? Det är Skägerstadsplatsen. Skägerstads. Ja, okay, ja. Den ligger mittemellan Görvelinköping. Okej, okay, nämmer vad trevligt hör du att du hörde av dig så du jo, får Jo, jag tänkte kan ja. slå på när jag kom in här nu och eh, jag måste liksom meddela detta för att det är ju alla berättar om sina minnen ifrån avsiktigt kvällen här. Och eh, det är lite sorgligt, tyckte man då, att den slutade den här stationen då hade man inget att lyssna på på dagarna då, på, som man var i, i, van vid, så att säga, som man var ute på jobbet då. Men det är klart det var lite festigt då, att man hade en liten transistorradio på, på runt halsen. Det var inte så många som hade det, det var bara jag som hade då på ja. den här arbetsplatsen. En aktisk lösning, ja. ja. Mm. Ja, men jag var trött men ja. äh, fortsätter att lyssna. Vi håller väl på någonting med i alla fall. Ja, just det. Jo, det ska jag göra. Okej. Okay. Det är mm. intressant detta. Vad mm. det är bra? Tack så mycket. Ja, bra. tack så mycket. Mm. Okej. Ja, vi kan berätta att vi sitter hemma i köket hos mörja på söder Malm. Ett improviserat liten studio vid köksbordet. Och tack vare dator och modern teknik så kan vi höra över hela världen just nu faktiskt. Det är otroligt, men så är det. Nu blir det reklam i radion. Vad gott det är med cigarett ibland. Ja, köp en TV hos Landrö. Kostar inte mer än sigaretterna kostar. Enda 65 om dagen. Enda 65 om dagen blir inte mer än 50 kr i månaden. Handpenningen på en ny TV som ni sen betalar med bara 50 kr i månaden hos Landrö, Sveriges största radiohandlare och därtill 3 års fullständig garanti och dessutom liggande service Landrös Sveavägen 60 i Stockholm telefon 24 58 60 Landrös Ågatan 25 i Linköping. Är det Lennart Martin var du få tag på det här? Eh, det här är avsett originalband ifrån gamla Philips studion på Värtavägen här i Stockholm eh som eh, svenska Philips hade en stor studio och biografsalong eh, kan man säga i kombination i källaren på sitt hus på Värtavägen och där gjordes även då inspelningar åt externa kunder då som till exempel Radionord så att många av de här spottarna och annat spelades alltså inte in på Kramgargatan utan det spelades in i Fidu studion på Värtavägen då med skådespelare som läste efter manus och och sånt där och det så de här historierna stod alltså kvar i Philips arkivet då under årtionden kan man säga. Den här inspelningen då så gjordes i mars 1962. Eh och en del av de här spottarna har alltså aldrig sänts heller. Det förekommer tydligen misstag på bandet också. Ja, de har jag faktiskt redigerat bort alltså på originalinspelningen här så säger de fel och de pratar för långt och studioteknikern går in och säger ja ah, det här får ni inte säga och liksom ja ah, det tids kunde för långt och så där så att men det kan man nog höra på Ingmars webb sen så småningom när han har lagt ut där men vi har diskuterat lite grann hur det ska presenteras och och förklaras och så där så det är kanske bra. Bra dina ord. Nu är det någon som ringer igen. Mm. Ja. Hallå. Hallå Janu, hallå. Vem är du? Det är Ulmar i Norrköping. Hej Ulmar, välkommen. Ulm, Ulmar Kvick. Tack ja. så mycket. Ja, hej på er. Du, du var inte speciellt kvick ikväll, Ulmar. Det tog tid innan du ringde. Jag har försökt gång på gång här, men de har legat på hårt här. Ja. Har du lyckats få in 603 än, eller? Nej, du. Det är sorgligt nog inte så. Och jag har ju minnen av hur det var då för 50 år sedan solistnia sista timmen där och spela in då på ett rullband. Och eh det är fan som jag inte kan anända nu för jag har inte apparatur för det. Men eh då var det lite störningar från eh, Lyon. Nu var jag ute i parken här intill och försökte alltså lyssna på 603. Och det gick ju allt möjligt. Jag hörde sedan, jag hörde Iran och så vidare. Men på 6:03 där var ju meningen och sen också Leon kom in lite senare och dominerade där så. Det var inte så roligt. Okej, okay, men i kort två går bra antar jag. Det går fantastiskt fint. Ja. Eh, var sitter du någonstans och lyssnar? Ja, jag är hemma här nu i Borstaden så att eh uh, uh, jag har lyssnat eh uh, jag jag hade det som med mig min lilla texen då och uh, den här lilla Texan antennen AN-200 ut i parken här och det går ju normalt sett väldigt bra, men här hemma så använder jag då NRD 535D och en antenn som ringlar runt huset här Mm, just det När det gäller Radio Nord i övrigt då har du några kul minnen ifrån för att det var stationens levnad från sett sista kvällen Ja, det, det har jag det var en en en liten lustig sak och det är att eh jag ringde då när det var ett hästsändningar eh då det måste ju varit eh, 61 då och eh, då pratade jag med Jack Coachack Och jag visste inte att han var finsk-svensk. Jag trodde han var amerikan så han pratade engelska hela tiden där och han han gjorde inte tecken på att han skulle vara något tokigt med det utan eh, det var engelska från början till slut alltså. Och, ja, vad sa jag? Jag var glad och härligt. Jag är mycket nöjd över att jag hördes där i Björneborg i the province som Värmland. Det var det var riktigt trevligt tyckte han. Oj, han det ska vi i mottagning där är som regel. <skratt> ja, förstlig anekdot om krigen. <skratt> ja. Jo, jag fick ju också QSL och jag hade med om där när det var Radio Nordgalen här på eh, I, ja. i Norrköping, ja. I Norrköping på DI-hallen, ja. Ja. Så det var ju lite nostalgiskt att kunna visa upp det där återaktionen flygen. Ja. Så att vi får vara med och eh det är ju helt fantastiskt det här att eh, få uppleva då om 50 år senare exakt 50 år senare en en eh, repris på sista timmen där och jag kände ju igen alltså väldigt mycket utav det som sa och musiken förstås. Mm. Själva känslan då? Kommer du ihåg någonting av hur det kändes den här kvällen för 50 år sedan? Upplevde du den idag också eller? Ja, ganska mycket faktiskt. Känslan var, var ju, ja det var en känsla av vemodet kan man ju säga. Man, man upplevde ju det här att här hade det dykt upp någonting annorlunda, någonting nytt och som bruts det hela. Eh jag tror inte man anade då att det här skulle få en revolutionerande effekt vad gäller svensk radion därför att eh man insåg ju inte då att det rådde på något vis brut i isen vad gäller ett mer varierat programutbud. Det, det det tror jag inte så så många insåg att att det, det skulle eh låta vidare så som det gjorde. Mm, vad, vad tyckte de om programutbudet och tilltalet eller det där eller var det för mycket musik av någon sort? Nej, jag jag får se att eh <går> menar du menar du sändningarna originalsen. Ja just jag, jag pratar om Radionord nu och inte om Ost. <går> ja ja, det är klart alltså att vissa smaker var ju lite saftiga. Eh en del av reklamen blev man ju lite trött på och en del av musiken var kanske inte precis det som var mina favoriter men men det kändes ändå att det här var en öppning till någonting annat och ja så visste jag var var en ganska positiv känsla. Kan inte ta digd som satt och lyssnade på det hela dagen blev inte du trött på det? Nej, jag på den tiden jag älskade jag det. Jag är fortfarande jag älskar musiken så. Tyvärr min röst har liksom pajat lite grann men eh alltså jag kunde lyssna hur mycket som helst. Dygde runt på den tiden. Reklamen då. Ja. Broddman vart man ju lite trött på får man väl säga. Men eh, ja ja, det vart lite konstigt mot slutet för det var ju så här att de hade betalt Broddmans för ett visst antal spotar där och och det handvill inte mer så man fick trycka in Broddman på lite på lika ställen när det kom åt. Ja. <laughs> det under var nog lite tröttande för folk skulle jag tro. Men det var min order eller jag fick den ordern. Så var det. Och sen kastade ni en brödmask kassett i sjön. Ja, det var liksom det, det vi, vi gemensamt tog den här själva kassetten när de här reklaminslagen låg på alltså då tag i tagen när så slängde vi den över rälningen liksom. Så. Den ligger där på botten <laughs> någonstans. Så. <laughs> ja. Du är väl Mar, kommer du och en speciell reklam från sätt brottman som har fastnat 100 år igen. Ja, det är Certina då förstås. Ja, det är helt klart. Ja då. Okej. Okay. Ja, och och jag fick ju höra då också att de hade ju blivit rörda på Certinan där. De hade fått veta att Radio North Revival hade eh hade uppstått som en fågelfenix här och eh att man då ja som fick ifrån historiens ljut då en enreklam eh av det här slaget. Det var väl ingen för certinarna som hade kunnat tänka sig. Nej, det är ju en ny generation certinaner eller vad ska kalla för det här vad ska jag kalla det för det är nu så att de hade ju inte en aning om det här men Eh på något sätt jag tycker jag det en eh, reklam som håller den idag det där den låter ju riktigt kul faktiskt. Ja ja den är, den är bra. Men jag det en förstås eh, duralex ja. Mamma mm. är <laughs> höll. Det det minns man ja. ju. Ja. Idag så går det här eh, tiden som Certina eh, Tick Tacs tiden det går automatiskt från datorn men förr i tiden då gick det automatiskt från eh, tekniken eller? Jo det stämmer eh då fick man liksom gå in där så att säga. Klockan är nu 15.23 och 30. Men ibland var det så att man satt när man körde programmen så var inspelade så kunde man gå och fika då liksom så satt det i i lunchrummet och det hade vi en radio på och så plötsligt när man sitter med sin kaffekopp Tic-tac, ser till att tic-tac. Då rusar man som en galning upp på däcket och in igen då. Men i, då, ibland hann man inte liksom. Så. Men eh, var, var det inte uppskrivet det här då på fasta tider? Eller det kunde komma när som helst då? Nej, då, nej då, det var, det fanns det på listan någonstans. Men man ja. kanske missade det där på något ja. sätt alltså. L Lätta på rumpan och tog sig en kopp kaffe där liksom. Du satt inte på mögeln i alla fall någon gång? Nej ah, ah, det... det Då fick man väl liksom ja, ja. En hink med sig så. <laughs> Men det kunde väl bli ganska halt ute på däck ibland och springa där från messen och in i kontrollrummet. Ja. Ni var ju tvungna att gå utomhus och se Ja, alltså. Vägen dit. Ja, det det där ändrades helt. ju sen så det fanns ja. en dörr då inifrån lunchrummet då och in i, i själva studion om man ser där nerds folk satt då. Och så fick man ta sig vidare in i kontrollrummet då då blev det lite mindre livsfarligt med ja. Sartinaingen. Mm. Mm. Ja, det jag, jag tycker det är så skärmigt när man hör hur det här personliga och det tekniska blandas med varandra på ett sånt här sätt. Och det är ju små fadäser och sånt där som som som gör att att man får lite extra krydda många gånger. Oh ja. Det finns många såna där saker som hände. Ja, nu har Max som kan säga fel tid också. Ja, det där har jag råkat ut för så att två tid två gånger faktiskt efter vad det var. Det var jag måste ha hängtat trött när det var klockan 4 på morgonen eller något jag kommer inte ihåg riktigt. Det var ingen på certina som hörde det i alla fall där. Ja, det var ingen som ringde. Nej, vi hade ingen telefon. Ja, det där gången kanske var bra att den avstängd. Ja, precis, precis. Ja, nej men det var trevligt att du hörde av dig Ölmar och du får väl fortsätta att lyssna så länge det nu har ja, varit ja, här. Ja, det blir väl inte så länge till. Jag är inte precis någon nattuggla nu för tiden. Nej, det är inte vi heller. Men det var tillhänger jag nog med. Ja, trevligt. Ja. ja, det var roligt att komma fram här och, och, och få prata med er så mm. här ikväll också. Och ja. Jag önskar er lycka till och tackar er väldigt mycket för det fina initiativet att köra eh, den här sändningen. Tack ska du ha. Ja, tack själv. Ja, ha så bra. Hej, hej då, hej. hej. Ska vi ta telefonnumret igen? Telefonnumret, ja, det har vi här. 08-658-5509. Alltså 08-658-5509. Om ni ringer dit, då träffar ni på en gentleman som heter Göran Lindemark på Radio Nord Revival. Så ring vi ett gammal. Ja. ja, det finns flera gentleman här. Gör det där. Ja. <laughs> ja. Jo, jag... QSL finns det något som heter också, Ronnie. Ja, precis. Det är ju så här att jag har ju ringt ett antal radioamatörer ikväll och jag behöver inte förklara för er vad QSL är för någonting, men någonting som jag skulle vilja förklara för många radioamatörer det är att ska man skicka en lyssnarrapport på en rundradiostation då måste man också ha programdetaljer. Det räcker inte bara skriva PAC QSL ut utan man måste liksom beskriva vad man har hört så att vi ser att ni har hört oss. Mm. Men det är i alla fall en verifikation på att man har hört en station eller haft kontakt med en motstation i amatörradio. Det är sånt som radioamatörerna brukade täppa seera väggarna med förr i världen. Och vi har ett sånt QSL-kort. Och är det så att ni vill ha ett så skicka in en lyssnarrapport med svarsport då till Ja, det är att ta fram papper och penna då. Bra. Jo, adressen var alltså Ronny Forslund, Radio Nord Revival, Vita huset, 17995 Svartsjö. Alltså Ronny Forslund, Radio Nord Revival, Vita huset, inte i Washington alltså, utan 17995 i Svartsjö. Så ska det nog bli ett QSL-kort också. Och man behöver inte vara amatör för att skicka in... Nej, det var ju rätt vanligt för att fönsterting som vet det är Xing alltså uh, unga flickor och pojkar som satt och lyssnade på utländska radiostationer och skickade rapporter och eh uh, det har vi väl hållt på med lite till mans det gjorde Lulu Märkkanen till villa minnas. Oh ja. Micke, jag tapicerar också väggar. Ja, mm. vad var din första station som du fick via SL ifrån Kommoró? Ja. Mm. Det gör jag inte med. Jag hade kontakt med den ungerska stationen mitt under revolutionen 56. Ja, och de då gick jag med. Har vi vägar. någon på telefonen igen här? Ja. Så någon person ute jag. Hej, välkommen. Hej. Var är ni <coughs> du ifrån då? Ja, jag sitter i Stockholm, men jag lyssnar på en <coughs> en software audio i Holland på ett tågtåg en 5895 det, det låter ju lite grann som jag går över ån efter vattnet nu stettar i stopporna och lyssnar på korttåg ifrån Holland Ja jag jag jag hör ingenting på ni har ju dåliga antenner här med jag, jag hör ingenting jag i, i, i kall helt du kan inte höra 102,7 ut i Kallhäll? Nej du, jag får in en annan skräp. Har du prövat 88,6 i Kallhäll? För den sänder ju från Sala. Ja, nej. Jag har ju inte kollat. Nej, jag vill bara säga att jag hör, hör kortvågen då 58,95 i Holland. Okej. Okay. Hur, hur Och... hörs vi i Holland då? Du, det är väldigt bra. Det är bara lite fading. Okej. Okay. På den. Ja. Ja det blev det. Ja, vad tycker du om programmen närstå? Kommer du ihåg Radio Nord som ni nät? Ja, Radio Nord lyssnar jag på en hel del på den tiden. Jag kommer inte ihåg några detaljer, det var ju mest reklam men kommer ihåg eh men eh alltså nej, några detaljer och så där kommer jag inte ihåg. Vilken reklam var det du kommer ihåg mest hör den? Ah, ja, det var ju Brådman, Brådman, Brådman, det var ju... <laughs> den verkar ha varit effektiv. <laughs> ja, den slog igenom. De låg ju i konserthuset där nere i Baham. Ja. ja, precis. Den var väl att titta någon gång där. Ja, ja nej det var bara det jag... De hade många andra butiker runt landet också och två stycken till i Stockholm. Ja de har en i Täby vet jag att de hade en butik också. Ja, uh -huh. men det fanns på lite olika håll och de fanns även i Oslo och i Köpenhamn. Ja då, ja. Så det var en stor butikskedja det där och eh, de fortfarande i eh, mitten av 70-talet så hade de ja för mig det var om det var Malmö och eh, Halmstad och om det var Helsingborg i de tre städerna så hade de totalt sju butiker så att säga sammanräknat. Så de var rätt stora fortfarande på 70-talet men någon gång i början på 80-talet så gick de, de i alla fall i konkurs. Aha det var så och det var väl kanske då att konkurrensen hårdnade och och en ett företag som inte längre finns men som då var rätt så stora det var ju Onoff som dök upp på 80-talet om jag minns rätt. Och det fan syns något som heter City Stormarknad. Det vad heter Storängsbotten heter det väl. Ja, just det. Som startade och och som blev en butikskedja så att det liksom jag tror att det var såna faktorer som gjorde att de de det gick det vart för hård priskonkurrens helt enkelt. Ja, det är tufft nu också. <här> ja. Jo. <Ja. här> <här> är du färdig i branschen kanske eller? Eh, ja, jag har sysslat med promotioner nu jag har sysslat med varumärkeskommunikation. Okej. Okay. Ja. Och du är radioamatör också då eller? Eh, jag har licens fast jag är inte aktiv direkt. Mm. Men det det jag observerar här är ju att ni sänder på lägre sidbandet bara. Ja, det är helt rättigt och det beror på excitern. Den går inte att köra med full AM dessvärre. Ja, men man sparar ju effekt på det. Det är ju ja, mycket bra för det. Ja, precis. Man får ju fram budskapet om man säger ja, så. Ja, absolut. Ja. Nej men det låter väldigt bra där ni i Holland då. Det ligger någonstans mitt i Holland vid tyska gränsen i höjd med Amsterdam. Vad trevligt. Vi får väl hoppas att holländarna uppskattar utbudet från. Utan... Ja, det var trevligt att höra av dig hör du. Så fortsätter det lösnö för allt i okay, världen. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Hej. Har vi några mer reklamkor? Ja, ja då har vi. Nu blir det reklam igen i radion.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 Ring 24 58 60 eller titta in till Landrøy Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landrøy Ågatan 25 i Linköping. Ja, den där det där reklaminslaget det har vi hört för, men annars har vi hört flera såna här Landrøy spottar nu under under natten här som inte har hörts tidigare och som kanske inte ens någonsin blev sända av Radio Nord. Och det är tack vare att vi då genom Martin här som vi har också i gänget eh har fått tag på det här eh originalbandet som kommer ursprungligen från Philips inspelningsstudio. Var tog landare vägen då? Ja, det kan man undra. Jag känner tyvärr inte till riktigt hur det gick med det. Det är ungefär inte kvar. Nej. Jag kommer på en rätt rolig grej. Apropå Lånderö, det var så här att jag ringde nummersbyrån och skulle ha tag på ett nummer någon gång. Jag minns inte direkt vad det är, men i alla fall tjejen som svarade, hon svarade Lånderö och var jag var liksom tvungen att fråga Då råkade vi släkt med den här radiohandlar. Jo men det var ju förbrut hon som <laughs> Ja så hon vart jätteglad liksom att någon nämnde det. Det var ju nostalgi och sen jag började på prata om Radio Nord också. Vi satt och pratade säkert 10 minuter om Radio Nord och länder och eh, livet och så... telefonnummer utåt. <laughs> ja det kom <laughs> jag ihåg när det tog för det. Och för få telefonnummer har vi det. Telefonnummer ja. ska du invartar kanske. Ja, det är så mycket som ja, då 08 658 5509. 08 658 5509. Mm. Så ring in, vet jag. Ja, nu. Från Holland. Är det ingen ska prata holländska här eh ja, inte normalt behöver nutte geneverl nånting. Ja. Eh du kan det håll runt kul och berätta från din tid på vågen nämlå. Ja, jag vet inte jag kan säga berätta för ute. Eller gjorde jag inte. Nej, inte ikväll, var inte ikväll. Det var det här med resan ut va. Mm. Men ja, men då har jag pratat i radion. Ja, men då kör den, det är inte så är säkert nu har löst. Ja, precis. Nej, när jag hade varit anställd på Radio Nord då på Kammakargatan. Några dagar senare så skulle jag åka utom på brotten och då fick vi in bil just ner till Nynes hamn och där fanns en gammal fiskebåt som verkar mer eller mindre utkänt alltså. Den var väl en så här 10 meter lång som fungerade mer en gammal ps jag säger tänkte du det motter om folk känner till vad det är ja, från kan... ha... jag just dung dung dung tung ser med diesel alltså ja ja så eh, drog fram den där båten i 6 7 knop ungefär det är ganska långt ut till man såg inte radionord därifrån eller man såg bara horisonten va så mm. det tog några två timmar ut och det var ju väldigt dåligt väder då den där nu ska jag kanske bryta här eller nej fortsätt jag ja, fortsätter bra. ja Eh vi stonkar på då att det är väldigt dåligt väder så vi fick inte vara på däcket då när. Pratar vi om dem där istället. Mm. Prata på. Ja, jag pratar på. Ska fundera på. Ja. Lite. Eh tror vi skulle vara i lastrummet då istället va. Och mm. det luktade ju utav gammal fisk och eh dieselolja eller det något sagt råolja mm. och varmt var det som fasen alltså så man mådde ju inte så där jättebra jag vet inte hur många timmar det tog att ta sig ut dit. Och sen när vi skulle gå ombord då ja då var det som sjöhövning alltså så det gick nästan inte att komma ombord men besättningsmännen där på båten de sökte tag i oss när vi rälningarna var ungefär parallella då så vart man inst liten där då och tänkte vad har jag hjälpt mig ju för någting alltså ja ja så skulle vi äta då och det var var det kyckling med ris och curry Och jag det tyckte jag liksom kändes bra. Så skiffla in där och det kunde det kom upp nästan på en gång alltså. Så hemskt alltså. Jag åt inte några ridin. Liksom, De kurrade över huvudet på 3-4 år efter det där. Och jag bara kände lukt någon som modellerna. Ja, okej, okay. nu har vi ju någon på telefon igen här så vi släpper väl in honom. Där. Ja. Hallå ja. Han Han mm. Alla hade lagt på Ja, tydligen Jag ja. hörde du när du pratade en annan gång så sa du att eh, käket kom upp genom näsan Jag sa, ja det kanske du gjorde också <laughs> det var så. Ja, det var ju ris och det gick ja, väldigt ja. bra ja. Nu kanske var någon med oss ändå Ja, det var Uffe här i Sala Hej Uffe, hej Tjena, tjena Ja, lyssna hela dagen Bernt Nyberg har ju en stark sändare på 2 kW här över sådär så att det, så det, det det funkar jättebra. Det är mellangvåg du lyssnar på då? Nej, det är FM-bandet och och 69. Okej, ja. Och eh, jag har lyssnat även på kortvågen också eh på den här 5,895 då. Men det är mycket mycket mycket fading på den och det är kanske för att jag bor för nära kanske. Det kan det vara. Ja. Jag pratade med en min son uppe i Bålänge och han sa att det var 59 40 där uppe täcke ut och titta på på hemsidan där som ni har eller jag på på och då visade det sig att är det är i Italien och Egypten och de hade också fina mottagningar på på just den här kortvåg 40 meters bandet så det var ju det var ju kul. Det ja, har det verkar ha gått bra den här gången i, i fjorden när vi gjorde det här lilla experimentet då var det väldigt dåliga konditioner så att då har det inte alls samma resultat. Nej, precis. Ja, jag har med kvar i radion men som sagt var det tyder så lång fördröjning så vi vi inga rundgång i alla fall. Ja, nej, så gör vi internetdelvis det hör internet, det men det som gör det. Ja, okej. Okay. Eh ja, Radionord då det är ju det vi håller på högtid håller håller några speciella minnen från Radio Nord kanske. Ja, du vet att jag är född 1956. Ja. Och 61 då så hade min far och mor en gammal rörradio stod i i köket och eh, den skröla dura läcks graset som håller och och Roddmans Roddman så det kanske att jag minns det bättre än någonting annat. Och kanske för att jag alltid har varit en radionörd. Det präglade hela din barndom det här med Dura Lex, då kan man säga. Ja, det kan man säga. Och Dura Lex, den följde mig väldigt länge tills de var så ogenomskinliga så att det var väl egentligen inte så roligt att dricka i de här länge. <laughs> <laughs> Nej, men det, det visade att det fungerade det här med radioeklam i alla fall. Då? Ja, naturligtvis det gjorde det det. Ja, och folk gick det brådman, brådman, brådman när de skulle köpa allt i foto och sånt där. Ja, det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Men så sagt var om musiken, ja men det det helt plötsligt så fanns det någonting att lyssna på. Ja men det var ju jag som P3 eh vart sen då på 60-70-talet inte som det är idag för att idag kan man inte lyssna på P3 igen utan det har blivit pr pratradio på nytt och går man över på de här reklamstationerna så har det blivit sa, eh, en djupbox med 20 låtar så att jag vet inte riktigt vad det är på väg. Mm, precis. Väldigt bra beskrivning. Jag, jag gillar skönt det är mera sånt. <laughs> Hej Roland. Så sa jag med band ny, vi har ju träffat faktiskt för, för ungefär 20 år sedan då jobbar på Heby kommun. Okay. Och vi köpte såna här eh mobila eh personsökare och det det var han som levererade till Heby kommun en gång i tiden så sagt var. Så att jag har ett svagt minne men han låter likadan på rösten fortfarande. Jag har hört han på radion. Så att det, jag får vi får väl hälsa till honom. Det ska vi göra. Eh ja. om du hör det här Berns så äh, hälsningar framför då. Det var trevligt att höra av det i alla fall och fortsätt att lyssna och förresten säg till dina kompisar också att de tror på radion. Du jag har faktiskt legat på amatörradion här och kört länkning över till 675 över Fagerstad som länkas över till Mora Repeaten också så att jag har gjort vad jag kunnat. Jättebra, kanon Sådana initiativ uppskattar vi Jo, han sa så, bror där uppe i Fagersta Kjort med en kjort, lägg ut, lägg ut ja, Det är bra ja. Ha det gott grabbar Det samma, det samma Ja, sköt om er Ja, det är kul när folk ringer in Att ja. det är så många som är vakna så är det dags också Ja, jag undrar vad det kan bero på Det kan väl inte vara vanligt att folk sitter så här mitt i nöten Och, och dessutom är nyktra Verkar de vakna Eh ja. uh, kan det har du ja. nu mera kul så det går bra ja ja men minnena börjar falna lite grann själv efter 50 år ja, men du kan jag, så, jag kan hitta hit på ja, nånting jag kan hitta hitta på något <laughs> ja nej man kan ju bara ta vanliga grejer till exempel när man började droppen till exempel ja det var ju säg från alltså ja, den låg ju ankrad det här MS pensionore eller vad för vi kallar båten för men eh så det batt lite. Den låg där, det var lite strömt där va. Så att eh, ut efter aktern där la man ut en lina med en boj då. Så sträcktes den ut då. Och så på den där så satt det krokar i den här vägen då eller på så blev minst det på den långa linan då. Var det inte någon kork korkflöten. Då? Ja, längst fram. Ja, jag tror att det var krokar alltså. Ja, det var korkflöten för att hålla linan uppe ja. eller så en flytlina jag minns inte mins det riktigt va. Mm. Men eh, sen kom flygplanet då eh, tåget alltså det var från Sködeby hade de då, då när de hade de med det tullat då mm. fixat färdigt och så kom de då flygande och var en kille som heter Dan Andersson faktiskt som som flög ah, där över oh, sluppen. Ja men det var det faktiskt. Och Dan som... Andersson känner vi. Ja just det ah. han flög när det var ovan. Och ja, så också, en... också ballongflygare. Ja, ja ja, precis. Fast det är en som flög det här planet ut med slätet droppen. Det var Jesper Hydén hette han. Mm. Mm. Dan Andersson var visst liggen ute med sportplan ute i Bornsholm, men det är en helt annan historia. Okej. Okay. Ja, jag fick fumla till behand. De sa då sa någonting där sen. Okej, då är det en visshet för <coughs> okay, <du> <coughs> då då ska jag gräva. Ska jag köpa en ny spade. <coughs> <coughs> Okej, okay, men om vi återvänder till den här droppen då då ja, hade det rört någonting på gång då. Jo, där. precis. Den hade ju liksom en lina, alltså det var ju en metallcontainer som kunde flyta, aluminium vattentät. Mm. Och i ändan på den satte en ganska lång lina. Jag tror att det var en massa knuta på den dessutom. Och så kom den här sportplanet då och flög låg sniffa över vattnet då. Och så sparkade den ut, jag vet inte, den måste ha varit två då, eller om piloten sparkade ut den. Nej, det var han ensam. Okej. Okay. Alltså backa ut den här så att det kom Lina hans Lina på det där i droppen kom tvärs över våran utliggande Lina så började man dra in där och bästa fallet så fick man med sig den där ibland så försvannet i Balticum den där så fick man hitta på något kom, kom planet samma tid varje dag. Det minns inte jag faktiskt. Eller det riter varje dag för det där var rätt mycket bandla alltså. Men men hur skulle ni veta när planet kom annars? Ja, de de kanske är som jag har ja. fått höra det så var det alltså någon gång vid så där 11-12 tiden ja. någonting som det kom ut i eller hade ni flötet ute eller liden ute jämför med den låg ute där vid något tillfällen jag noterar aldrig exakt vilka tider det var. Mm. Var det så också att båten alltid svängde efter vinden så att den Det kunde ha gjort det också. Mm. Eller eller strömmarna där. Åh ja, det strömmade ju ganska mycket för när vi badade från båten vi var så här våghalsiga mm. så vi hoppade i från relingen det var väl en så här 7-8 meter ner till vattnet liksom men de hade faktiskt ett repsteg ute så man behöver ju ta sig upp via kättingen eller något sånt där. Nej okej. Okay. <laughs> men det var rätt kallt och strömmigt kan jag tala om. Ja. Ja lite riskabelt. Ja precis. Har du att... kan ni fiska där ute nånting? Ja, hade med mig en lott och försökt då. Att det hände liksom ingenting. Ja men å andra sidan så hade vi så bra mat som man bjöd inte fel. Ja, det är klart. Jag <laughs> hade ju kokkanställ som som som gjorde fantastiskt. Jag kunde, kunde jag gå upp på mitten natten och om jag vill ha en biff till exempel va. Ja. <laughs> <laughs> biff mitt i natten, ändrösta du ville ha det. Ja. <laughs> <laughs> och då så det fanns en del blöja <laughs> grejer så. Där. Jag var inte där när den där galna kockan var där. Greta? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> Jag klarar mig. Ja, oh, uh, kanske var... inte hur det är. Uh. Så är det med det. Ja, just det. Vilken, vilka perioder var det du var där? Det var ganska sent i historien. Ja, sent i historien, så att säga. Det är rätt sent. När var det du började? Jag kommer inte, ja, kom inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Jag var nog bara där kanske tre, fyra månader, alltså. Mm. Inte mera, men fram till the bitter börjar... end. Ja. Det började på våren 1962. Ja, ja det var någon och sånt där. Och det det, det det kanske det... inte var så lång tid egentligen. Den blir ja, längre nej. med åren. Ja, det var en intensiv tid kan man säga. Ja, just det, ja, precis. Det har varit den, den sista sista det... ljudteknikern som ja, körde den sista kvällen där, den sista precis. timmen, sista timmen precis. Ja, ja. Och mittpass där då. Mm. Så att visst, det var ju fantastiskt att man kommer hit igen och Och ja. du upplever det här är ju liksom nästan lite overkligt. Det som har spåret bakåt på något sätt. Ja, det är snabbspolning. Ja. Mm. Ska vi ta en uh, reklamspot? Ja, det gör vi. Oj, gör vi det. Åh, oh, där tystnade TV:n så förrägligt. Ja, tänk om ni haft en TV från Landerys, Sveriges största radiohandlare. Då hade ni haft 3 års fullständig Landery garanti och tillgång till flygande service. Ni betalar inget extra för den garantiservice Landrö ger i tre långa år, inget extra för reservdelar, inget extra för arbetskostnader. Jag tänker, bara 50 kr i handpenning och 50 kr i månaden för en 23 tums TV från Landrö i Stockholm. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Alltså telefon var 24 58 60 eller Landrö Ågatan 25 i Linköping. Alltså, det vem är det mer som vi hör där. Jo, det var precis vad jag tänkte säga. Det är skådespelaren Hans Lindgren som vi hör. Eh, den kvinnliga rösten eh hade vi någon som hette L Lis eller någonting sånt där. Lisa. Ja, vi är osäkra på vem hon är det har inte framgått men Hans Lindgren är ju en väldigt trevlig röst eh, i många reklaminslag på Radio Nord och Hans Lindgren hade ju också eh, mycket han hade ju uppträtt väldigt mycket tillsammans med Radio Nords kanske mest populära röst och det var ju Lars-Ån Sörenson. De var ju lite av ett radarpar eh, på scen och kabaré och eh, ja hans Lindgren kan vi också känna igen som han som läser om tjuren Ferdinand på Walt Disneys det här på julafton. Mm. Telefonnumret. Ja, det är 08 658 5509, alltså 08 658 5509. Ring gärna till oss och inte somnar. Mm, det har varit en lång dag det här verkligen. Ja. Bör lite sega kanske. Det var en väldigt kul dag med alla de här Radio Nord medarbetarna som dök upp där på Kammarkagatan och och det vart väldigt rörigt med folk som stod och pratade om allt möjligt. Och framförallt då naturligtvis om Radio Nord. Så att ja, det var ju Radio Nord gamla studiolokaler ja, det där. Precis som vi samlades i idag och där är ju numera ett vandrarhem och den där, de där lokalerna har ju haft lite olika eh inrättningar som har ägt den. Eh om jag inte minns galet så var det under 60-talet som Findus hade de lokalerna. Senare så dök väl Scientology-kyrkan upp där och hade de lokalerna i ja minst 10 år. Och nu senast har väl då tidningen Metro haft lokalerna. Men nu är det ett annat hem. Mm. Har du någon som ringer? Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Det heter Radio Nord Revival. Ja, jag vet det. Vem är du? Halberg. Hej Alberg. Jag har jag är jag ute i luften nu. Jaja Månsson. Hej så ni. Oj ja, jag ja, ja, jag jag jag lyssnar över internet här så att jag Ja, då blir då, det då blir det fördröjning. Då då blir det fördröjning. Ja, ja. nej men nej men okej. Okay, ja, ja, jo nej men <här> <här> Roligt Erik det, att, någonstans... att du varcken. Ja, det vet du väl. Ja, <här> <här> du är Det vet du väl. Lattare. Det det det här det, det här är ju det är ju den tiden då jag det är mestigt. Vad var Radio Nord för dig Erik? Oj oj oj. Ja. <hör> hur hur lång tid har jag varit med? <hör> ja. Ja. Lag. ja. Ja. Korta ordalag. Ja, jag jag kan jag kan, kan ingen långsägare jag har ju eftersom jag i sista det själva radio ett tag. Lång senare och det hade jag ju knappast gjort om det inte hade varit för Radio Nord. Du är ju en stor samlad på musiken i varje fall, jag vet ju hur ja, du har ljud... Ja, ja, oja, oja, oh oja, oh oja. Oh oh ja, oh ja. Din historia går ju tillbaka till början på 1900-talet i det du forskar. Ja, ja, just det. 1900-talets början, ska jag säga. Ja, just det. Men det är väl det är väl Radio Nord vi ska prata om Jaha, i det här. Ja, just det, men jag programmen. menar då har du du har ju liksom sparat ja. på dig och eh, ditt ja. intresse för musiken ja. den har varit länge. Ja, ja, ja, ja, för, ja fortfarande men jag har väl man säger i det fallet så har jag väl eh när i det sammanhanget jag har blivit stoppat i millennioskiftet. Mm. Men du hade ju också gjort eh, minnesprogram som du eh, gjorde just om Radio Nords historia som ja, har ja. gått ett flertal gånger på olika radiokanaler. Radio. Ja. Det gick ju då ju jag tänkte ju säga att eh, vi har haft nostalgi här. Ja i ord nostalgi men det har ju blivit en nostalgi dubbelbemärkelse med jag tänker det ni håller på med nu här med det här telefonväxteriet för att mm. eh, såna hade vi ju på 80-talet. Ganska mycket. Ja. 88 MHz så ja. Melardalens Radiosällskap där det ju är några stycken röster välkända. Ja. Och eh Radio North Story hade ja, gjordes ju det gjordes ju då i anslutning till precis det 25 år sedan. Det var ju så att säga det eh, jubileet och om jag inte minns så blev det väl anmält också. Ja, det var väl mycket diskussioner om det men just din det... din ditt intresse för Radio Nord ja. när du själv lyssnade och sen alla de här kontakterna med alla som var gjorde jinglar och allting det har ju varit och Ingemar sitter bredvid mig här. Ja. Och ni har ju också gjort en haft en del kontakt under årens lopp. Ja, ja, jo, det är ju absolut men och... Vi ska väl heller inte glömma Borg Lennart Sten då tycker jag faktiskt. Nej, det har vi inte gjort verkligen. Det ber jag han har ju inte ens nämnt sitt namn om ni Ja, men visst har gjort då, starta. det har Nej, han det, ja, gjort. Okej, ja, det det, det jag har inte hört hela tiden men naturligtvis eh jag för att eh, naturligtvis han var ju en enorm entusiast på det är sådana vi vi vill gärna ha att de ringer in. Du är en ja. entusiast och här sitter också en massa entusiaster som både ja. har varit med om bord och ja, och det jo. och det, det är onekligen ganska fascinerande att sitta här mitt emot Kent då som för 50 år sen var med och och ja. man känner sig privilegierad faktiskt att ha det här intresset. <laughs> Absolut. Ja, jo ja, det är, det går ju och det är fantastiskt egentligen att ja, 50 år och Jag tänker på att eh, ja men om, om, om du frågar mig till exempel vad vad jag hade gjort med eller vad jag befann mig just vid den här tiden förlåt att säga eh 10 15 25 eh, 30 år sedan då blir jag helt ställd men fråga mig vad jag befann mig eh, för 50 år sedan vid den här tiden Då vet du precis Och då ja oj oh, ja, jag vet ju andra högstadiet vad jag befann mig för Eh det var vet inte, jag började med hemma i 스ålna. Jag bodde på den tiden och hade ju radiomottagaren på. Och för övrigt så hade jag ju varit nere på Kammarkagatan eh några dagar tidigare också. Mm. Och jag hade ju kontakt med just Lars-Allan Sörenson. Där har vi haft sändningar ifrån idag ja, på eftersom idag så suttit ja. i Nej, det tar vi rummerna. Han han han det var ju det var ju han som det var ju han som avslutade som ju avslutade eh kan man säga. Det var ju det var ju det som gick ut också mm. ikväll. Där. Erik Men, det var roligt att du ringer också med ditt ja. stora intresse för det här så ska vi också släppa <laughs> ja, in jag... flera andra radioentusiaster. Ja ja jag jag tänkte jag hörde just att någon eh, sa telefonnumret där. Jag tänkte ska jag ringa eller ska jag inte? Dra Erik. Ja, okay. en stor entusiast till Radio började... Nord. Ja, jo ja. Oj oh, ja, men ehm... håll kvar ja, vid Revival. det. Det kommer väl flera sånt. Är jag vet inte hur någon tänkte ska det komma det. Eller Ja, det får gör det får gör. Det blir ett år till. Ja. 5. Fem... Inom... Göran får svara på det. Göran rimmar. Ja. Ja. Vi jag har ingen aning. Vi vi får se om vi känner för det eller inte. Det ska vi bara se vår sändning nu i köks ja. vi köksbordet hemma hos Göran. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det, det är det, tekniken salla under. Ja. Ja. Ja ja, nämen trevligt trevligt i alla fall då. Och... Tack ja. Erik för du ringde upp oss. Ja, det. Är... Jag får lyssna vidare här. Du får, Jag får lyssna. Vidare. Jag lyssnar även ert. Ja det, du vet. Väl... Ja. Du kan och höra hej. sista minuten själv. Ja, må så gott. <laughs> Tack så då. Hej på telefonnumret är alltså hit 08 658 5509. Vad var Radio Nord för dig? Och det är ju flera som ringer direkt. Så har vi någon med? Nej, det var någon som la på. Vi pratade om reklam och hur det har påverkat oss. Jag kan säga dig att jag åkte tåg ifrån Södertälje just bara för att hämta mina skivor på Brommans. Ja, vi har ju försökt ju gör ett försök till någon här. Nej. Oj. Har vi någon mer nu? Nej. Vad är det? Jag kanske kan nämna då. Jo. Erik nämnde Lennart Steendal mm. och eh, Lennart Steendal var ju en person som har gjort väldigt mycket avtryck i Radio Nordhistorien. Eh han avled Hallå i mitten av 90-talet ja. Lennart men han ja. eh, var den som gav ut en ja. CD med eh, som heter Ra historien om Radio Nord och med många Radio Nord inspelningar på och han gjorde till exempel ett eh, topp 20 häfte som kom ut i visserligen liten upplaga men i alla fall den gavs ut och eh, är fortfarande en stor raritet liksom den här CD-skivan. Och nu har vi någon på tråden igen här. Ja då säger vi välkommen till Radio Nord. Hallå. Hallå ja. Ho hör ni mig? Vi hör dig. Ja, det var lite myska här på ledningen. Den försvann plötsligt igen. Det var någon som svarade. Jag går natt måste jag väl svara det. Jo, ja, god natt, god natt. Ja, jag ser att du sitter och lyssnar med intresse. Jag tycker det är så roligt för att jag är med från begynnelsen då. Jag var ju lyssnare ung grab på den tiden, i tonåren och jade mycket stort nöje där på dina ord måste jag säga och det var ju en hytt då någon fantastisk som kom alltså att man fick höra musik och trevliga jinglar och trevliga medarbetare när Lars-Andersörensen hette han ville inte Sörenson va utan Sörensen så, Nej, Sörenson. Var ju Sörenson ja. och han var ju toppen vet du så var det hjärtland din med Mm, det kommer från Kai Karlholm. Om. Ja, Kai Karlholm läste nyheterna väldigt bra. Han hade en fantastisk bra röst alltså som nyhetsuppläsare. Det fick vi ju leva med länge sen på Mammankanal. Ja. Det var rätt roligt det då förstår ni för jag hörde på radion då och då hade man ett inslag där Ville Mobberg försvarade den fria radion. Och då jämförde han med liksom, tänk om det bara fanns en tidning som hette någonting med Sverige-tidningen eller svensk tidning. Sveriges nyheter. Ja, Sveriges nyheter, om det bara fanns en tidning och så vidare. Och jag tycker det var modigt utav honom, för vad jag minns från den epoken så var det inte många utav den här kultureliten som ställde upp va. Moberg var ju orätt, han var ju aldrig politiskt korrekt va som man säger. Han ah. trodde sig ta bladet från munnen va. Han ställde upp och supportade Britt Wadner också för övrigt. Ja, Britt ja. Wadner som var chef för Radio den Syda. sydligare Radio ja. Syd också. Ja, hon var en fantastisk kvinna. Hon stack visst till Gambia va, men det det kommer men apropå Mobbergen så tycker jag att det var han visade alltid kurage. Jag minns ju honom när man var yngre han var ju med mycket debatter och väldigt fridspråkig, men vad jag minns så var ju inga andra så här utan polit eller kultureliten som ställde upp och försvarade Radio Nord. Va? Det gjorde ju Mobberg direkt alltså på det viset att att han framträdde och och förklarade hur fånet är alltså att inte man kan få ha fri vara friheten. Det var få som vågade säga någonting utan det var ju bara vi som var som lyssnade. Vi bara älskade Radio Nord där ja, för att visst. det stack ju ut både med musiken på ett helt annat vis. Och just då vi som kommer ihåg det idag det, vi mm. var ju tonåringar och många ja, gick ut ju till och med i skolan och kom ihåg att föräldrar lyssnade på det och ja, levde in i de här stackars ja. månanderna som de höll på. Men men just därför tror tycker man det är så besyndligt att, att ingen i det här troffstyckarna och såna där det heter placemanget att ingen annanställde upp och att det blev en starkare protest alltså mot att de skulle ting av Radio Nord va det tycker jag är märkligt men och därför gläder det mig att Mobberg alltid beundrar som författare för jag har ju läst hans böcker han var tycker jag är en fascinerande berättare han var ju åt det detektort och så där va men vad jag hörde jag fick det på radjo Nord på den tiden när de har spelat upp en del jinglar här och då min sägen som jag fastnar i huvudet det var det här med dura, <coughs> dura läx glaset som håller mm och så var det den här det rör till vax, vax, vax, vax, ja, och så landar det Landeröd radio, vet du. Mm. Men just den Brådmans där Duralex-reklamen. Mm. Den får jag säga att jag var en utav de som köpte i mitt kök Duralex koppar, eh mm. Duralex glas. Jag blev påverkad. Jag blev påverkad med jag hade också vi hade också Duralex hem och det var ju med i den franska sättet i Frankrike. Ja, hade ju hade man ju i varenda hushåll på den ja, tiden. Det, och jag tycker det var jäkla bra. Och jag vet den här Turtle Wax. Jag vet en polare som hade en liten fransk kära, Duina Panard hette. Han hade alltid så han Turtle Wax sax sax sax. Om mm. man ja, när man putsade sina bilar förutiden mm. så så sjöng man ju självna med trasan och så eh gjorde man ju jingeln mens man höll på och putsade bilen det var ja, bara visst, så det visst, det tillhörde ja just ja. det och en med, jag måste också fråga er kommer ni ihåg den här Kris eh, det var en dam där som hade något mat på galen Ja hon var ju Wallström mene Kris Waldström Ja hon var, ja, hon, var hon var väl skådespelerska ja jo oj mat mamma där och det minns jag det var många husmödrar som var intresserade och görs ut av hennes recept mm. de minns jag. Det rält framtimmar men hon hade en väldigt behaglig röst. Ja, mycket behaglig röst. Det var ja, väl Radio Nord kokbok. Ja, det ja, är dukat bord med Radio Nord ja, som kom fram genom hennes program och där då husmödrarna och ja alla lyssnare inbjuds att skicka in sina mm. favoritrecept. Och sen satte de ihop då den här dukat bord med Radio Nord, den boken då. Ja. Och den boken är väldigt bra. Man behöver ingen annan kokbok faktiskt. Ja, ja, jag kommer ihåg att träffa förstår ni henne på ett tang en gång i Passionat va där min far och jag var. Och då pratade vi med henne där i sällskapsrummet där som man säger. Och det som du beskrev ne, det var ju rejält fröntemat alltså. Hon, men hon var väldigt trevlig, sympatisk människa alltså. Det var hon. Ja, bokanslad. det tror jag. Och konstnär så där och gick och snackade med henne och då tog vi upp lite där kommer jag ihåg med Radio Nord för farsan han han lyssnade mycket på radion han bolla och ja, och det gjorde vi alla alltså och jag tycker det var så trevligt men det som gjorde mig le sadisen det var när man slutade sända va då var det vart så jävla deprimerat. Det blev bara. Det var nog många alltså. som blev deprimerade då. Ja, man och ja, vill... jag vet att Kris Wallström blev också väldigt deprimerad och hon hade nog hoppats på att det skulle bli någon fortsättning för hennes radiokarriär men så blev det inte. Men hon är ju med i det här till exempel Söderkåkare som ibland går i repris i ja, TV. Ja. Ja. Den som gjordes i tidiga 70-talet. Mm, ja det är fan men det kommer du säger det och om att utbilda skådespelerskar. Ja, oh. yes. det var. Jo, en annan sak jag också funderade på, förstår ni. Jag jag kan man kan gata när uppe. Det kontoret låg ju där och jag gick förbi det flera många år efter en Radio Nord hade slutat sända och då tittade jag in där och tänkte jag här var Radio Nords kontor. Och då sitter han där inne, direktören Jack Korsak hette men or vad det är efteråt. Då? Ja, det måste ha varit en 78 år efter alltså. Han satt där inne i Berges och jag han såg majestätisk ut. Jag tänkte nästan gå in och tacka honom för det, för att det var ju ett kolossalt arbete han gjorde för att få gång då i stationen. Det där ja. så jag var verkligen en entreprenöranda alltså. Det var ju en fantastisk grej. Sen förstår ni Många år efter det så flyttar de här lite suspekta lite inte så lite kanske men scientologerna hade nog jävla sväng där också. 100 ner på kvällne. De stod och regerade folk på gatan på Tråkninggatan vet du. Ja. Och då lurar de in mig med den men jag lurar dem vet du för att då skulle man fylla in några jävla formulär och jag fyllde i helt tokigt vet du så de sa det Jag är verkligen bero vad komma hit net. Jag kom inte med korrekt namn för att Fjällen poblar som torskar på dem och han, han blev förföljd i flera år med att de skickade hem massa prospekt och honom och sånt va. Så jag kallade mig för Kalle Jonsson i, i som ban någonstans va och det var ju bara figurerat va för jag, jag visste jag ville bara kolla testa dem där lite grann va. Men som sagt var Radio Nord det har jag haft det hade jag mycket stor glädje utav och det är jätteroligt att ni tar upp det här igen att man får lyssna på det här och höra de här gamla rösterna som man tycker och och det är ju fantastiskt att det har gått 50 år alltså. Jag blir lite nostalgisk av det som ja, sitter. Ja, man blir ju det. Och en annan sa kunde ni Kom ni ihåg 59 då när Ingemar Boxares mot Floyd Patterson ja. och då fick man inte Sveriges radio sen eller radiokän sända det utan det gick det Radio Luxemburg va. Och Philips var ju som hjälpte till där så vi kunde sitta och lyssna på natten hemma vid och ba ja är det innan men då när man tittade ut det var tändt i alla fönster va och de missa samma de här jävla byråkraterna då att man inte skulle få höra marschen det var ju århundradets svenska sporthändelse va det, det är otroligt om man tänker på det efterhand alltså och Inge Majowson blev bortribblad sen han fick inte den svenska dagbladets guldmedalj utan det fick ju då Agnäs Imsenson för att han gjorde mål på Wembley stadion Här har vi en kille som tycker mycket, det hör vi i det. Och du är nostalgisk med olika radioprogram. Ja, men Radio Luxemburg var ju en föregångare kan man väl säga på sitt sätt i Radio Nord. Kan man säga så? Jo, det kan man väl göra. Åtminstone för oss som letade radiostationer. Ja, men sen fick vi ju det. en närstående och då var vi ju lyckliga. Ja, visst var vi det. Ja, fast Radio, Radio Nord blev ju inte någon slags svenskspråkig Radio Luxemburg. Utan Radio Luxemburg var ju väldigt mycket uppbundet av eh, avtal med olika skibbolag att eh, skibbolagen eh, så att säga ägde programtiden på Radio Luxemburg men att eh, på Radio Nord så hade ju Jack Korsack en mycket egen uppfattning om hur musikutbudet skulle vara och att det skulle vara en väldigt blandad musikunderhållning och det hade de ju inte på Radio Nord utan där var det var ju senaste pophitsen Ja, pop ja det eh, Jack Korsack gjorde sin egen station verkligen ja. Jag måste säga det också att även som du nämner här att det var varierande musik ibland kunde man kunde höra mycket så här modern rock and roll och sånt men ibland kunde man få höra dragspel med och sånt som också Men det, det förstår först du det det var nog en som är med här ikväll det var nog han som låg bakom det kan ja. jag tänka mig. Och det var lite det var tekniker. lite jazz ibland när man kunde höra Glenn Miller och så där så att det var varierande musik som du säger där och att det att att man hade det eh på agendan att att man skulle ha varierande musik så att alla katt ålderskategorier mm. kunde lyssna och det gjorde man ju. Men med. det var ju hans motto att ha blandad musik och och Jack Holt Saxa en dag till mig när jag var väldigt som tonåring uppe på Kammakargatan på besök och då så sa han så här: "Du byrået om du vill sända radio så ska det vara varierande musik." De den svenska folket är mycket lata de går inte fram första låten de inte tycker om utan då spelar du en bra låt och då då då, då tycker de oj vad bra ja, en blandad nisch jag visst mm, och det, det så han på sin berutna svenska så köpte nu lite grann det ja jag tänkte var en var någon en studien som nämnde det tidigare också att eh äh, det här med det var nog en inringare tror jag som snackade om P3 och P4. Där tycker jag de spelar så otroligt ensidigt alltså. Går man över från P4 till eller från P3 till P4 så är det samma typ utav musik va. Men nu ska vi inte prata om utan Nej, nu ska vi så låta så flera inringare därför, men, komma med lite bara våra upplevelser om Radio Now. Jo, men det det jag tänker på efterhandat Radio Nord var suveräna på det viset va? Och det borde de här musikproducenterna lära sig av idag som Jakob Korsak måtte vara alltså varierande musik va? Och det är fullinget. Du får ringa till dem och säga till dem det. Jag har en poddare som har ringt och det är det som har liksom åstå stångas mot en mur, vet du, de hajjar inte det där, de där jävla producenterna. Men jag ska lyssna vidare. Det var det är jättetrevligt att höra er. Och jag tycker jag ska lyssna med stort intresse. Gör det. Och, och så ska vi, nu säger, att vi, att ni, säger vi god natt till genoten ja, dig. Ja, jag, jag ska ligga med, med. lite och, och, lyssna och meditera lite, vet du. Gör det. Kanske någon ord. Hej hej hej. Hej. hej. hej, hej. Har du några mer reklam? Ja, jag hade sex eh, såna här eh, spotter så att eh, i så fall får jag börja om med den första igen. Men det är ju så många. Det kan ju ja, det, det kan jag ju göra och, i och för sig. Telefonnumret då 658 5509 om någon vill ringa. Vi har vi haft några samtal från utlandet. Vi hade här Nej, eh... indirekt via Holland ja. då. Ja, just det. Från Holland ja. ja. Vi var ni själva lyssnar ni på andra radiostationer så där via Göran du som är radioman. Din röst kan man ju höra lite här och var och lätt sända ifrån ja. olika länder. Började ditt radiintresse jos på det? Ja, U, på. ja, jag var liksom DX redan när Radio Nord kom. Mm. Så man är ju på det. Jag försökte få ett QSL från Radio Nord men det visade sig det första försöket är misslyckades men sen komva någon som sa tipsade dem att man måste tala om lyssnar detaljer och då ska det vara reklam inte musik. Så då skrev jag, vilken reklam ni hade kört då fick jag att KU sen. Jag kan säga att jag lyssnar i radio långt innan Radio Nord om man säger så man lyssnade på Voice of America sändare i Västtyskland till exempel. Och så Radio Luxemburg. Ja, vi var i raggar en gång i tiden vet du. Hade man inte Luxemör på vet, du, då fick man inte ha en tjej i bilen. Så var det på den tiden. Men då spelade jag fin musik. Och det var det Luxemör. Det var det som det var det som gick hem alltså. Så att Radio Nord var bara lite liksom liten efterföljare för mig alltså då masse så. Ska du ragga med Radio Nord också? Ja, nej, det var jag gift. <laughs> så kan det gå. Åka, nu går. Kunskatan med att ragga bilar, det var ju alltså Radio Nord i Varenda bil, det var ju hittarna och det är ju de sitter ju också i ryggraden för oss programledare i radio. Vi har ju de där, de sitter ju. Det här direkt när man spelar någon låt någon gammal hit. Jaha, den här låt på listan, det har man på något vis i ryggraden för det, det matades på Det är lustigt med Radio Nord egentligen det är som de sås tidsstämpellöst alltså mm. som jag känner liksom radiohistoria jag får folk liksom börja från jag radion mm. då kommer de ihåg saker som har runtit omkring det här och ja. mm. som någon pratade om här jag gjorde jag för 30 år sedan kommer fram Ursäkta, jag kommer inte ihåg alltså. Men var det riktigt, 50 va? år sedan den där kvällen? 50 år sedan, ja då var det det och lite tidigare då var det Radio Nord och då kom man ihåg saker. Och sen just att om man tänker sig då fanns det inte internet eller någonting. Men vilken mun mot mun metoden det blev när Radio Nord startade sina sändningar. Var man än kom in i en verkstad eller vad som helst alla hade Radio Nord på. Och det var ju alltså varenda en. Gamla bilradio de ja, fungerade radioljud jag var ju mellanvåg ja, ja, ja, ja. det brusa på mm. ja. men hörni ikväll så gör vi faktiskt också lite radiohistoria tycker jag vi. vi sitter här i Göralskök med en mycket provisorisk studio med telefonhybrider och allt möjligt så vi med en halvtimme kvar till sändning lyckas få fungera <laughs> och sen eh, kör vi det här och jag tror nog att vi kommer om ett antal år att komma ihåg den här kvällen som ganska speciell också faktiskt Och ring ni som vill också komma ihåg detta eller vad det är som radionog betyder för dig 08-658-55-09. 658-55-09. Och nu blir det reklam i radion. Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare- 3 års landeryggar garanti och också 3 års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landery. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu eller gå till Landery Sveavägen 60 i Stockholm telefon 24 58 60. Landery Ågatan 25 i Linköping. De här ljudeffekterna klippter de in dem efteråt eller bankar de samtidigt? Här, nej, de bankar samtidigt. De gör det. Ja, det det är live alltså alltihopa och visseljudet också. Ja. I vissa ja. Fall, ja, det är någon som där bankar en massa så jag till honom att det blir för högt. Vad sa du? Är du i uppe? Åh, hörlott. Testar radio. Det tar på någon ingen matte. <skratt> det står direkt snykt köksbordet om ja. oss göra Linnemar. Vad vad skulle du säga? du heter banan nu mm. ning mer det tappar jag bort hur ljud, hur ljuden blev kom fram på <laughs> effekterna på effekterna mm. på... Ja, ja, effekter. den, jo den här eh Banket. spotten nu med landrö där att eh, de här dunkningarna där som vi får skrämselhicka av de gjordes så att säga live vid inspelningen av av de här spotterna och även det här visselgrejen där flygande service eh det gjordes liksom under tiden han läste, så att säga, så satt någon annan och gjorde de här ljuden. Även kan man höra då att hon då säger någonting om att hon andas ut och säger att det är gott med en cigarett, säger hon. Och innan dess så hör man då någon som tänder en tändsticka. Och det är en annan person än den här tjejen då som sköter den här tändsticksasken och ljudet från den. Så att det är rätt så roligt hur det här gjordes. Och så är det då Hans Lindgren med hans glada, trevliga röst också. Ja. Mm. Mm. Är lite som radioteatern då, förvärre ja, kan man det. säga. Mm. Precis. Mm. Radioteatern ger. Mm, just Landrös. Landrös och vattnets svar. Men hände det Kenneth att ni klippte i banden? <clears throat> redigerar de på något sätt? Nej, jag redigerar inga. Jag jag, jag möjligen klistrar hon men gick av alltså. Mm ändemannen då det, det det var ju gjorde de i så fall inne i stan om de ville göra någon grej men jag gillar inte det för jag fastnar ju hembecksund ofta som så att där skarma mm. där Hur många dagar långt är där ute när när du väl ikom ja, bord? Ja 14 dagar låg man där då och sen var man he, hemma en vecka och lagga och laggar <laughs> jag har ju förstått att det för, hade man fullt kollat sig kvar i sängen. Det var allting gungande och fruktansvärt alltså. Men det måste ju vara tillfällen när det har varit så dåligt väder där ni inte kunde gå ut med den där lilla dunkabåten. Jaja, ah, det var inte det. Vi gick ut med bedående. Jag tror att vi tog den istället om det var skitväder. Men det kunde vara väldig sjögång alltså. Ni hamnar aldrig på nån danssak i Nynäshamn? Inte... Nej av Kadanza Björkne. Det. Det var lite längre ifrån. Ja, skilstaget där. Ja ja. Då gick man alltid sjussa hem dem, vet du. Ja, mm. så var det vid den tiden. Ja, vad hade du för bil? Ja, jag hade väl 15 olika så här, en Ford Ford 39:a och Chevrolet 54 och en Ford Falcon Victoria 56. Sent beslut för det var det den jag tog upp min fru i. De ser mycket. Det blev sluttrasigt. Se mot folkvågen. Precis. Ove Sjöström då som var tekniker och bodde ja. han din kollega. Ja. Han hade ju en skeva impala. Ja. Och så kom. Ja, och då kom han ju stanna utanför arbetsplatsen han hade då sin Lena jobbade och vi två jobbade då okay, tillsammans ja, då. i Syditalien. Okej. Okay. Och det var alltid lika roligt när han kom. Åh, man tittar på den där skevan inpallen han kom. Det var det var ju sån landing zone för helikoptern på akterdelen på den där ja. orm alltså. Ja. Som där vingarna gick upp lite grann så där och så var det en lång bit fram till väl va mm. det är ju också en tid just 60-talet med mm. allamerikanska bilar och ja, det. och detta åkande och lyssnande på radio och det är ju många som eh ja men det en... har funnit sina minnen tillsammans med ja, Radio Nord och med ja, amerikaner och med Ja ja Jackan hade ju en fantastisk amerikanare som vi har faktiskt sett idag du hade med en artikel ja, ja, hur de hade hittat i något skjul någonstans ja. och fullständigt totalrenoverat den ja. Åh jättefin mm. bilar, jättefin Chrysler alltså. Mm. Ja. Fantastiskt. Och så fin Matin. som den är. Ja i ja. Mm. Jag såg ju den där på Kamonkagatan någon gång så här. Mm. Fast det var sån där med swivel jag vet inte swivel swivel seats. Alltså man behöver inte knäkas ut när man svängde föra mm. så heter inte grader som man kunde ta ut liksom mamma är lite för tjock. <laughs> Flott värre. Gott <laughs> värre. Jag hör har vi mer kära lyssnare 08 658 5509. Är det någon som vill vara med och berätta just dina minnen om Ja, annars stänger vi av. Mm. Ja, men, Klockan börjar ju upp, liksom jag. bli ja, mycket. Ihop, jag bor här. Jag vill gå och lägga mig snart. <laughs> ja. Vi kan ta över. <laughs> Det tyvärr att förrymden inte hemma. Mm. Nej, det där är därför. Mm. Ja, det är som man brukar säga i amerikanska och engelska tekniker i sammanhang att den här verksamheten vi gör just nu den har dålig WAF, det vill säga wife acceptance factor. <skratt> <skratt> <skratt> ja, den är nog negativ. <skratt> ja. Mm. Ingemar hur är det att ha jobbat med det här nu nu så pass många år och samlat? Är det någonting du saknar och efterlyser? Ja, det är, det är mera. <laughs> mera inspelningar, mera bilder. Och ja, överhuvudtaget mera av framförallt. Vi vill och... väl ha allt som råd i norr och sent har ja, på sätt och vis. Men det är ju väldigt roligt med med en del människor har då kvar eh inspelningar av hur de lät på mellanvågen Radio Nord. Och eh jag tror att de flesta, jag har ju då på min webb då har jag ju många studiooriginalinspelningar med jättefint ljud, men jag tror att de flesta av förr har nog hört de här mellanvågssinspelningarna i alla fall. Så att de kan bara inte ha för mycket av Jag pratade med Jan Kotsak i dag väldigt länge och då så just vad som kanske de hade mest att lyssnare och han faktiskt ville undersöka att Åland det var ju ett ställe som var en helt varenda människa på Åland när de var där då i samband med hans lansering av hans bok alla de äldre visste precis Radio Nord det var ju mm. det som de lyssnade till där ja. på Åland så att där var det ju oerhört populärt att ja. lyssna till Det var ju ganska stor täckning mm. ändå kan man ju säga då och, och det det fick Finland, alltså, ja till exempel och det fick ju med också lite reda på på senare år då när de har varit där och gjort eh, lite program och intervjuer ja, det att eh, det var väldigt väldigt många på Åland Hör du en lyssnare här som borde på Gotland där. Ja. Det är en ganska lång bit ner ändå ja. alltså. Behöver bo på varan bodde på Gotland om det var, var fyre sönder får du sönder eller om man bodde i Holbörgen eller Nej, vet nej. Jag. men det hördes väldigt bra. Jag har ju själv både ja, född på ja, Gotland det. och det var kanske jag som pratade med er och det var ja. det var mina kusiner bland annat. De har ju uh, otroligt många inspelningar på rullband just ja. som bara för att de tyckte att det var så häftigt så fort de hade party sen så så hände de kör körde de, de, det körde de det där och det Mm. Men sen gjorde man lite fel och det är säkert många som har sagt det till dig Ingemar som som spar när man bandade så satt man med stoppknappen när det mm. pratade sig emellan för man var bara intresserad av musiken så idiotiskt tänkt mm. nu när man vill ha allting. No, ja, men det var ju det var inte party <laughs> party time att ha det här mellansnacket utan det struntar man i. Precis. utan man vill bara ha musiken så där satt man och stoppade på rullbandet. Och sen så har man bara musiken. Mm. Sorgligt. Nog. Mm. Och det tror jag nog i många av mig. Ja, just det. Mm. Det har du hört kanske. Ja, åh ja. Det är ju en försvunnet ute i etern. Ja, Eta. för musiken, den finns ju kvar överallt. Ja, ja. Det har ju precis ett mellanersnacket borta. Ja. ja. Mm. Mm. Så att eh, ni får bevara det här. Ja, är det någon som har någon bandinspelning? Ja, hemma hos mig så står det en Revox B77 och går men jag tror att bandet har nog gått ut nu. Den fick starta ungefär halv 11. Ovan det räcker på den hastigheten cirka 4 timmar så. Att... Nu tänkte jag från Radio Nord för 50 år sedan. Ja, och ligga där. Jag menar så men jag gör radiohistorien nu också. Ja det gör ju. Nu ringer det här. Okej, okay, då ska vi se om vi kan få ut den i tro den här. Ska jag lägga på? Ja. Hallå ja. Vem har vi i luren? Ja, det var Sivasson här. En bekant röst ja. Ja. Just. Nej, jag tyckte jag tycker att det var lite dåligt med kvinnliga. Vi rår Ring, ringare. Det är bra så. In, <laughs> det måste ju finnas kvinnliga entusiaster också. Vi fint finns nog inte så många som är så där otroligt intresserade utav just tekniken och radiosändningar och sportbord. Det kanske bara trogna envätna lyssnare. Jaha. Och tänkte jag skulle i alla fall tacka för för det här programmet då. Vad är jättebra. Mm, du var ju också med oss idag på Kammarkol. Ja, just det. Mm. Det var ju jätteroligt att få träffa allihop. Ja, det var, det var roligt det. att träffa dig också. Ja, tack detsamma. <laughs> Vad var Radio Nord för dig sih? Ja, det var ju allting för radio radio lyssnar man ju på. <clears throat> Och men då fanns det ju bara rocksklubben och så här barnprogramsnurran och SR P3 radio justa Knutsons saga. Ja. Mm, radioteater lyssnar jag väldigt mycket på. Och men sen blev eh, det ju Radio Nord. Det hela Slanten. Efter det sen då. Vad gjorde du sen då? När det var slut och stängde? Ja, jag köpte köpte mycket skivor. Jag är med det här så jag är ju skidspelare också så att då blev det ju mycket att man köpte skivor. Mm. Och, och gick tillbaka sen, kanske äh, och lyssna på gamla inspelningar. Ja, sen började jag ju lyssna på Radioluxenborg. Mm. Det hade jag ju inte gjort förrigt. Efter efter 62 då. Som så många andra gjort också. Och för att det där där fortsätter ju liksom mm. och Sen har de hållit kontakt med oss. Alla som är intresserade under årens lopp också. Ja, just. Du var väl med också någon radioförening? Ja, jag var ju med i eh, Medeladalens Radiosällskap. Ja, just det. Det var väl i, i, i, i, i. Jag känner ju igen både Ja, Lasse Lundberg och som ringde förut mm. till exempel. Och Lena Stenholm kommer då? Ja, Lena Stenholm var det ju. Han och jag kom i kontakt med först. Ja. Och sen hade jag ju då suttit varje vecka och antecknat alla topplistor. Mm. Det var ju du som också låg till grund för att vi fick ut de där topplistorna. Den att, här lilla häftet var ja. jag ju med på om mm. jag. Mm. Så det var roligt som. att det gjorde det och satt där och skrev varenda gång det sändes. Ja. Det är det då är man eh, verkligen intresserad. Ja, och sen eh, även de här eh, veckans topptips och, och de här andra Ehm metronom nyss hette det väl då. Fast där, där hade jag visst inte all, alla listor men Nej ibland händer. så några stycken har har det ju kunnat förstå det. Några, för fram några där. stycken har jag ja. just det. Vad var det för skick, speciella Vilke jag ju in då och röstade också. Ja det har jag också gjort. Jag ja. jag tror jag vann en ehm eh, vad var det för tröstpris ni hade? Nu no. kommer du ihåg det, Kent. Nej, jag vann ingen nej. tvättmaskin. Bara, nej, <laughs> nej inte, det är inte det jag kommer ihåg. Och ingen, nej, det är säkert. Och, och ingen persoa. Nej, nej. Det var nej skivor vann jag väl en, fyra gånger, tror jag. Ja, jag, jag fick några sådana här små singelskivor. Mm. Ja, just det. Och då var man så lycklig när man fick brevet från Radio No. Ja. Och då var man så lycklig. Så. Ja. Mm. Och sen var jag med i Kungshallen en gång. Nej, det var lite gippo där. Vad var det för speciella? Det är inte kungssalen <laughs> utan det var Östermans marmorhall där. Inte kungssalen var det inte nej. Mm. Vilka programledare tyckte du bäst om? Ja, det för, först var det ju Larsson i första hand. Larsson så en som mm. Han var ju Han var nummer 1. <laughs> ja, minnena kommer. Ja, visst. Mm. Och sen och var och det och ju så. naturligtvis Jätland i Okej, svadström och, och den här andra. Har du ingen favorittekniker som sitter i rummet där? <laughs> ja. Det sitter bara en tekniker. Och det är dåvighet det. Jag en en det. Ja, just det, typ ja. när man känner till mig här. Idag låter min röst lite konstig, ja, det är liksom nog ja, är, är fel på frekvens. Jag har kommit in då också så jag, jag har ju också blivit. Ja, det är visst. Men kanske är jag trött, trött. Nej, jag. nej, det är lunginflammation men det ja. ska gå över. Ja, ja. Han fås så mycket sköluft när han var ung. Hej, ja, ja, hej. Precis, precis så är det. Ja. Siv, det var trevligt att du ringer oss. Ja, jag tänkte att du um, du måste ju ringa någon. Kvinnisk. Nu var det dags. Nu var det dags. Det var det dags. Det är bra att du bröt linjen. Ja. ja. Bra, ja. Siv. Har vi du en Ja, hoppas att det blir mer då. Ja. Vi vi tummen upp för er. det. Jag gör den här det. Där är ingen marswebb är ju bra. Där kan man ju lyssna lite. Det är bra i demar. Ta åt dig. Jo. Ja. Just. Det måste vi göra reklam för. Ja, ja. tekniken så härliga under så kan vi känna oss uh, unga. Man ja. kan bara sätta ja. på webben så är man tillbaka 50 ja, år. Ja, ja, visst. Jo då. Tack ska du ha ing. Ja, tack. Och. Hej, hej mera då. Får du så bra. Hej, då. Ja. hej då. Hej, hej då. Härliga mm. lyssnare. Ja. Mm. Och att de är vakna. Klockan är halv 3. Ja, det är mer vad jag är. Sartina. Tick, tack, allbryd, tick, tack, allbryd, tick, tack, tack, tack. Jag, jag är vakt nu. Kan du lägga in det någonstans? Vi ser ni att det har, det har faktiskt ljusnat lite grann ut. Ja. Ja. ja, det är ju så. Ja, men så här, vi är ju ganska, vi, jag tror vi är nattmänniskor allihopa som håller på med radion. Ja, jag är nattmänniska, definitivt. Och tekniker som ja, är, sitter här bakom. I alla fall var på. jag det, men jag är väl inte riktigt det nu, Mira. Men nu sitter jag uppe här i alla fall. Bo tekniker här och säger att det är nu man börjar jobba. Nej, ja, jag är ju biograftekniker ja. egentligen och i den branschen så har man ju inte heller direkt någon kontorstid. Nej, mm, nattbio här nu. Ja. Ja, det här är väl den motsägelsen och fast det är ljud utan bildarna någon gång tyvärr. Ska vi ha lite reklam i raderna? Ja, då, då kör vi det.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 Ring alltså 245860 till Landrö, Sveriges största radiohandlare som just nu fördelaktigt byter ut er gamla TV. Eller titta in till Landrö, Sveavägen 60 eller Landrö Ågatan 25 i Linköping. Ja. Ja. Nej, nej. Vilken vilken tankergrupp då var det? Ja, nu är vi sändning igen. Ja. ja, det. ja det. Nu vill Kent tagit sjunga något. Nej, jag är ute. Ja. Herregud. Han är den bästa sångrösten. Ja just det. Det är typiskt en här typisk, midsommaraftonsröst. Oj. De börjar redan få ringa in och uppskatta en sång tror jag. Ska vi ta in det? Ja, då tar vi in det. Ja. Hallå. Hallå ja. Hallå. hallå. Eh, vem har vi på tråden? Det här är raden Order Revival. Ja, det var Ulf i från Sala här. Ja, jag känner dig. Jag funderar på om man kan byta in sin gamla 17 tummare till en 21 tummare kanske. <laughs> du får väl höra mer om på Lande då. <laughs> ja, precis. Ja, jag gillar re reklamen det är helt fantastiskt roligt att lyssna att ni fortfarande är igång och det babbeljust ute det det är också helt fantastiskt. Men som sagt var det här är en engångsföreteelse. Ja. Och ja. vad kommer det hända härnäst? Gör ja, du. Det var ju också en fråga. Ja, vi vet inte. Nej, faktiskt det det finns ingen plan för det så att säga. Nej. Utan det är nog som du säger att det, det var en engångsföreteelse. Det är radiohistoria det här. Kan man säga. Ja, ja verkligen. Ja, det är helt fantastiskt. Men jag har lyssnat hela dagen och eh, Vilintz att, att det ska sluta på något vis jag vet inte hur man ska bete sig för att få att eh, fortsätta sända men ja, ni ha, har har varit mutbara. Ja, vi är mutbara. <laughs> <laughs> vad säger ni? Ni är lyftbara, vad sa du? Ni... Mutbara. Mutbara. Ja, är... <laughs> Okej. Okay. Nej, jag har försökt kört på repetare i norr här runt omkring som eh, amatörradio vän som är här. jag körde på på 700 över Mariebred och fick en ikröv vän som också har lyssnat på och hört att det var helt okej okay att lyssna på på på, på er, era frekvenser här på kortvåg att så att säga eh och själv sitter jag här i Sala så jag är väldigt väldigt eh, <coughs> eh vad ska man säga Väli, väldigt väldigt Lyckligt låtad, med ja. många frekvenser så Ja, där. så är det bara Men hur du tänker på det Om det nu hade varit så att vi hade fortsatt Tror du inte att du skulle ha tröttat på det här Efter ett tag att höra Samma brottman, brottman, brottman I 50 år till Då kan jag ju fråga kanske Ja just det, jag kan det kasta i flera kassetter till, Om du vill ja. 50 år till, ja Då är man ju så gammal så Då är man ju 17 men jag minns i alla fall att jag lyssnade på Radio Nova när jag var fem år. Farsen hade radion i köket. Nova. Och du har läggt glaset. Radio Nova hade vi nog inte den reklamen. Men Radio Nord. Ja, du sa fel där. Radio ja. Nova sa du. Vad säger ni? Det är sent. Det det var ett litet fel där mitt i natten. Jag hade pratat om Radio Nova, men det det är Nord. Ja. Nord. Ja. Ja, just det. Radio Nova ska vi högtidligen ha när det andra. Nej, men det var nog fint. Ja. Ja. Just det. Nej, det finns kvar inte. Radio Nova startade sina sändningar i slutet på 80-talet i Revanghära och det var det Klass Nydal som var en utav radioentusiasterna. Ska du veta att Radio Nova är från Finland? och Skafkabro borta är hemu ja, på direkt ner så att det Det är fler då finns det Ja, fler. det finns det finns en kanal som heter Radio Nord över i Finland. Ja, det är inte ja, så precis det. Ja. Jo då, så att, ja. Jo, ja, det har sått. Det är inte det. helt fuskammel heller. Nej. Nej. Kännik gammal fin musik. Men allvarligt talat tror jag inte att man skulle tröttna på det här konceptet efter ett tag om det skulle komma dag uta dagen. In? Är det inte lite grann det speciella att det händer nu och aldrig mer va? böter får er blott en gång och aldrig Amen. mera. Det fick väl låt. Hör, du... Nej, jag vet. Nu nu nu är det ju så här att eh Riksfm vi är ju trött på. Ja, det kan Gud det vet. Ja, och och Megapól som spelar lite blandat blir man också trött på för att då då låter det ungefär som att det var ändju folksamhäörgelåtar och det det gör ju lägger man kanalen. Ja, ja. Och jag tycker att jag med skärp på radion. Ja, det är inte så trevligt. Det låter ja, lite. Det, ja, det är, lo, låter otäckt. Okej. Men får okay. ska... sagt att jag hoppas verkligen att att äh, att det finns en gammal den gamla kanalen så fast på på äh, sö, söder Eh uh, vid nyl 107 var ja okej okay. den uh -huh. har, den men det fanns någonting tidigare också borta i söderom Sto uh, sö söderom Stockholm som körde någonting som tidigare inte var så intressant. Då får vi jag vill inte höra mig skärp på rösten lite. Okej, har det gått hörde? Ja, det hörde till mig. Ja. Ja, tycker ni jag var helt suveränt att lyssna hela dagen. Jag ja. var ordentligt här trevligt, det värmer att höra. Mut Bernhard dyber. Det är han som har smakat gremt upp med här ja. i Sala. Ja. Bra, Skit ja. eh, skitbra signal styrka här 2 <laughs> ja, kW eh, i Sala stan. Mm. Har det ja. gått en grej. Har det gått. Ja. Det då. Hej. Hej. Pigg rutt skulle jag säga någon station han. Nå, nej, nej, han menar han sa söderom Stockholm och då känner jag mig väl skyldig att då är det ju vi på Radio Anningen som har då väldigt eh, vad ska jag säga vi vi mm. håller oss ifrån 50-talsgenrer 50-60. Mm. Mm. Ja, just det. Vilken frekvens? 98,5. Mm. Är det Och där har vi eh, lite olika saker så det är ju roligt också. Mm. Men vi har jag vi har dragspel och då blir Kent på Radio Nord så lycklig. Ja, du ja. försökte spela dragspel en gång. Vi spela, spelar spelar dragspelsskivor på Radio Nord. Ja, det gick inte så bra. Vad är det för det? Vad varför då? Ja, jag hade gjort en lista skulle göra en dragspelstimme. Mm. Men efter 20 minuter så här så kommer någon av jag tror att OV är stäng av, stäng av, stäng av du får spela något annat mm. jag har ju lovat dig, du ska få göra ditt dragspelsprogram, ja, ska... efter 50 år så ska ja, du verkligen få göra äntligen, äntligen alltså, är det någon som tar hand om dig ja just det, ja. ja. hörde du, du veta Henry Fox har skrivit en riktig dragspelslåt ja jag vet det, just det. otroligt ja, du vet vad han heter då Eh <laughs> jag har jag har med gott hjärta Sol, ja, ja, mm. ja. så såg glitter heter det. Jag hör det jättejättebra. Ja. Och han skrev ju 108 till namnet. Ja. Och han har också spelat in min signatur som jag har på, som han penis som han var. Mm, han var helt möjlig till. Just det. Ja, det är roligt. Men nu är det Radio Nord som gäller. Mm. Ja, men han var ju mm. i Radio Nord där. Då. Ja. Mm. ja. ja gjorde var nog en utav den som skapade de flesta jinglarna. Det har vi ju också nämnt tidigare. Mycket har vi nämnt Ja, det var kul det här Tar vi en eh, reklam till då så mm. blir det lite annat mm.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 Landrö Radio TV, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landrö Ågatan 25 i Linköping. Sitta som du sitter. Okej, okay, nu är vi ute igen. Ja, då är vi ute igen. Och nu tror jag vi ska tacka för oss. Det har varit många som har varit med i den här sändningen. Jag heter Göran Lindemark. Jag heter Kenneth Agehed. Och jag heter Ingmar Lindqvist. Och jag heter Ronnie Forsland, alias Ronnie Bigud. Och är det Pyrut Eriksson? Och jag heter Martin Forsrader och är väl den som har byggt upp den här något kar sortsade studion men det det funkar ju. Ja, det funkar va? ju. Ja det, ja, det är perfekt. Jag är helt imprägnerad av att det här mm. faktiskt går få, här, få till. Hur du har gjort. Ja, ja, tack tacka tack. Till den imprägneringen. Ja, ja. Så vi ses för... återigen vid köksbordet ochs göra. Ja just det. Frågan är vad gör Anders fru så är ju någon kommer helva för sig. Ja, okej tack. Fem 50 år gör ingen. Ja, då gör vi inget alls. Jag tror få åka ut på skön någonstans. Och det var. Ja. Ja men då så. Ja, morsen god natt. Ska vi gå hem då? Ja, vi får vi sova nu. Det var du var ja, det radio nordlåten. Ja, radio nordlåten där. Mm. Kan kan ska vi spela ett nytt 92 I Nord. nord Kommer här radio nord. Lyss lyss la la la la. Tack för. Tack för <går> text. Tack för det. <går> Okej. Okay.